cea mai bună. Modificarea codului penal și proiectul de lege privind grațierea nu au fost trecute în programul de guvernare al PSD și nici în campania electorală socialdemocrații nu au vorbit despre astfel de măsuri. Liderul PSD Liviu Dragnea a fost întrebat de jurnaliști de ce aceste măsuri nu au fost menționate în program. Eu vă spun ceva, programul de guvernare este obligatoriu să-l pui în practică pe cei pe care ți l-ai asumat. Dar pe lângă programul de guvernare tot timpul vor mai apare chestiuni suplimentare și vor apare, pentru că viața e complexă tot timpul și luna viitoare și peste 3 luni și peste 5 luni vor apare situații în care guvernul sau parlamentul trebuie să iau decizi. Până una alta, din punct de vedere constituțional, guvernul are dreptul de a adopta ordonanțe, proiecte de legi și hotărâri de guvern. Se înmulțesc între timp vocile contestatarilor. În interiorul puterii, președintele executiv al organizației PSD Tulcea s-a alăturat vocilor din interiorul formațiunii care s-au delimitat de atitudinea guvernului. Într-o postare pe Facebook, acesta scrie că este un moment când greșelile trebuie admise, iar modificarea legii lației trebuia dezbătută în parlament. Nemulțumit de atitudinea cabinetului Grindeanu, ministrul pentru IMM-uri Florin și-a dat ieri demisia, nu a rezistat presiunii, a comentat premierul Sorin Grindeanu, gestul fostului său ministru. SMS-urile primite de mine, de familia mea, de toți Miniștri și la fel de familiile tuturor miniștilor, lucruri care, unele dintre ele, nu pot să spun toate, argumentate în mesaje, altele care n-au nicio legătură cu un comportament normal. Poate că unii dintre colegii mei, în speță unul, Florin Jeanu, n-a rezistat la acest asalt și atunci tot ceea ce înseamnă activitatea sa a făcut un pas în spate. Pentru că să știți că nu e simplu, nu e simplu să primești înjurături legate de familia ta. Au mai demisionat din PSD fosta deputată Aurelia Cristea și Ciprian Necula, a fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene. Însă unii membrii PSD se dezlănțuie și îi jignesc din nou pe cei care participă la proteste. Sabrina Maria Negunelcu, consilier județean la Constanța, îi numește putori pe manifestanți, iar șeful PSD Vaslui se declară un taliban al partidului și spune că nu-l interesează nici măcar 100.000 de răgălii adunate pe undeva. Îl ascultăm pe și. Doamna consilier județean Sabrina Maria Nedelcu, supărată că lumea iese în stradă, a publicat pe Facebook următorul mesaj. Practic, România nu este de acord ca atunci când furi să fii grațiat și să poți returna banii. Dar tare deștepți sunteți, clipitorilor. Și poate spuneți și mie care este munca voastră și cu ce cotizați voi la stat, ăștia care vă duceți de la nouă dimineața la proteste. Putorilor. În urma reacțiilor primite, loc politicoase, doamna Sabrina Maria Nedelcu a șters mesajul și apoi și-a eliminat cu totul contul de pe de socializare, iar PSD Constanța a anunțat că se delimitează ferm de afirmațiile sale jignitoare. Pe de altă parte, președintele PSD Vaslui Dumitru Buzatu, care se recomandă drept un membru al aripi talibane a PSD, afirmă că nu-l interesează, citez, nici măcar o sută de mii de răgălii adunate de undeva. Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, răgăliile sunt vreascuri, uscături. În opinia lui Dumitru Buzatu, protestele sunt coordonate, citez, de indivizi care se ascund în dosul rețelelor de comunicare și de câțiva antrenori din instituțiile de represiune caracteristice statului capitalist. Dumitru Buzatu speră ca guvernul nu să rămână pe poziție pentru că, citesc din nou, o abdicare în acest moment va da câștig de cauză imbecililor. În Parlament, opoziția a protestat și ieri în fața sălii, unde a avut loc ședința conducerii centrale a PSD cu liderii de filiale din țară. Mai mulți parlamentari ai USR, dar și liberalii au cerut PSD să renunțe la ordonanța privind modificarea codurilor penale. Florentina Mihaiță. Senatori și deputații ai Uniunii Salvați România, a cărora s-au alăturat și liberali în frunte cu președintele Raluca Turcan, s-au așezat în fața sălii de ședința PSD cu pancarte în mâini pe care au scris Îndrăznește să-i spui nu lui Dragnea, țara mai presus de Dragnea și refuză acest abuz. I-au îndemnat apoi pe liderii PSD care feneau la ședință să-i ceară lui Liviu Dragnea să retragă ordonanțele privind modificarea coturilor penale. Îl ascultăm pe senatorul luserev Vlad Alexandrescu. Atragem atenția membrilor PSD de bună credință. Să nu se solidarizeze cu prin organizat, care acționează în interiorul guvernului româniei. Oamenii onești din PSD mai au timp să facă un pas înapoi. Ce s-a întâmplat în ultimele zile sfidează orice formă de bun simț. Sunteți de un penibil total. Penibililor, le-a răspuns celor din USR secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu. Acesta a precizat că partidul său nu are de când să retragă ordonanța. Mergem până la capăt, avem un vot în spate. Am promis românilor că vom scoate cătușile din România, că vom face pensii, salarii. Pur de muncă, adică lucruri pentru care ai au votat oamenii. Liderul PSD Liviu Dragnea a fost întâmpinat de parlamentarii USR cu scandări. Hoții au strigat aceștia. Imediat a venit și replica lui Liviu Dragnea. Aveți și Parlamentarii opoziției spun că vor continua protestul până când guvernul PSD-alde va abroga ordonanța care dezincriminează apusul în serviciu dacă prejudiciul este mai mic de 200 de mii de lei. Știrile Europa FM la final, vreme mai caldă astăzi decât ar fi normal la începutul lunii februarie în majoritatea zonelor, dar mai ales în vest, la deal și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1-2 grade în sudul extrem al Olteniei și în sud-vestul Munteniei și vor ajunge până la 14 grade în Banat. Temporar va ploa în vestul, nordul și centrul țării, ploile vor fi însemnate cantitativ în Maramureș, Crișana și în nordul Transilvaniei, mai ales în zonele de munte, unde se vor strânge local 15 litri pe metru pătrat și izolat peste 30 de litri pe metru în orientale la altitudini de peste 1.800 de metri va ninge, iar vântul va sufla cu putere cu peste 70 de km pe oră. În Moldova și în restul zonei de munte vor fi precipitații mixte și pe arii restrânse se va produce polei. O zi mai caldă se anunță și pentru capitală, maxima va fi de 7-8 grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM! Știri din sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Dinamo l-a transferat pe Claudiu Bumba, anunță presa sportivă. Jucătorul ofensiv în vârstă de 23 de ani era liber după ce s-a despărțit de Hapoel Tel Aviv și a fost aproape să semneze cu cefere Cluj. Ardelenii au renunțat însă pe motiv că ar exista o problemă cu actele fotbalistului aflat în litigiu cu clubul izraelian. Bumba s-a afirmat la ASEA Târgu Mureș și a fost împrumutat un sezon la echipa de tineret a lui AS Roma în 2012, iar în ianuarie 2015 a semnat cu Astra Giurgiu, dar contractul a fost reziliat după mai puțin de o lună. Claudiu Bumba este al doilea jucător legitimat de Dinamo în această iarnă după Tairbawa, sosiți zilele trecute. În schimb, transferul nigerianului Obina a căzut definitiv, motivul oficial fiind că atacantul nu a vrut să semneze decât pe șase luni. Camerun și Egipt vor juca finala Cupei Africii pe națiuni. Camerunezii au câștigat aseară cu 2 la 0 semifinala cu Ghana. Fostul fundaș al lui Fece Botoșani, Micael Ngadeu, a deschis scorul în minutul 72, iar al doilea gol a fost marcat în minutele de prelungire. Egipt a trecut în penultimul lac. Miercuri seară de Burkina Faso După lovituri de departajare Portarul de 44 de ani Esam El Hadari A apărat două penaltiuri La al 150-lea meci în echipa națională Reprezentativa Egiptului este cea mai titrată În Cupa Africii pe națiuni Cu șapte trofee Ultimul cucerit în 2010 Iar în 2008 a învins în finală Chiar Camerun cu 1-0 Irina Begu și Monica Niculescu au ratat calificarea în semifinalele probei de dublu de la Sankt Petersburg. Ele au fost învinse de Rusoica Gavrilova și Franțuzuaica Mladenovic, scor 6-3-6-2. Amintim, Begu și Niculescu au părăsit din runda inaugurală turneul de simplu. Principală favorită, Simona Halep, va juca astăzi în sferturi de finală cu Rusuaica Natalia Vihlianțe, va locul 115 WTA. Putin. Europa FN. Dacă România ar putea vorbi, cred că ar spune cam așa. Mai am doar zece zile de trăit Să știți copiii mei că v-am iubit Mai am doar 9 zile și apoi Voi fi iar prăbușită în noroi Mai am opt zile în care să mai strig Până am să mă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 8 zile, da, pentru Doar 8 zile. Că, da ordonanța asta penală a fost publicată pe 1 februarie, la ora 1 dimineața. A fost aprobată în ședința de guvern de pe 31 ianuarie, undeva pe la ora 10-11 seara și după aceea publicată în mare viteză pe 1 februarie la ora 1 dimineața. Te gândești că, uite, vezi, funcționarii statului pot lucra totuși, adică bugetarii lucrează și noaptea. Nu te-ai fi așteptat, Nu ai fi așteptat, no? da? de obicei închid programul foarte devreme. Dar uite, domnule că la monitor oficial sunt oameni de de care stau după program și așteaptă să primească ordonanțe de ca noaptea să fie... Nenorocite. Știți că monitor oficial, asta ca să revenim la toată premeditarea care însoțește uh, această afacere puturoasă și um, care în, acum începe să devină evidentă. Monitorul ăsta oficial era în subordinea Parlamentului până când a preluat domnul Ponta guvernarea, în 2012. Și atunci, printr-o mișcare surpriză pe care lumea n-a înțeles-o, deși s-a protestat un pic, înainte de marțea neagră, monitorul oficial a fost luat de la Parlament și trecut în subordinea guvernului. Astfel încât guvernul controlează direct când, cum și în ce fel intră în vigoare diverse legi, acte normative pentru că așa e regulat și așa e legea dacă nu apare monitor oficial nu multe sunt aceste, multe acte știți acelea, intră în vigoare în termen de nu știu ce de la apariția monitor oficial încă o dată vorbind despre premeditare deci este o chestie de -aia, de -aia Liviu Avram a spus că în guvern au pătruns persoane cu potențial infracțional ridicat și devine din ce în ce mai evident. Mă rog, sunt semne de mic dezgheț am spus mic dezgheță, adică să nu ne bucurăm, sunt niște vești bune în măsura în care până acum nu au fost niciun fel de vești bune. Adică Ce ele trebuie? sunt bune prin faptul că există cât de cât ceva. Au început să se producă niște demisii din PSD, nu sunt foarte importante deocamdată, au început să apară puncte de vedere divergente în PSD, Domnul Chirica este cel mai uh, vizibil caz, mai este un președinte de Consiliu Județean din partea de sud destul, o să mă lămuresc exact în care ju județie, nu vreau să fac vreo confuzie. Mai sunt niște demisii din guvern, demisii de onoare, uh, dar deocamdată nu s-a întâmplat mai mult. Um, doi, mai este anunțată astăzi contestarea la Curtea Constituțională de către avocatul poporului a acestei ordonanțe de urgență penale. Deci domnul Ciorbea... a proba... întâlnit cu Iohannis. Da. Domnul, Johannes, Când domnul Ciorbea a făcut minimul efort de a citi ce scrie pe ușa biroului său. Când s-a dus la birou, a citit Victor Ciorbea, avocatul poporului. După care a deschis un dex și a văzut ce înseamnă popor. Și cred că i s-a părut totuși straniu că popor nu este domnul Dragnea, a judecat și a înțeles că poate trebuie să facă ceva, să-și facă jobul pentru care nu este doar plătit, ci și investit cu încredere de către societate, ceea ce e mult mai mult decât doar un salariu. Uh, și domnul Ciorbea, așa sunt știri pe surse venite din instituție, sper, să sper din toată inima să nu se înșele, că astăzi Victor Ciorbea va face gestul cuvenit și va contesta la Curtea Constituțională ordonanța penalilor. Și ce înseamnă asta? Ce se întâmplă? dacă? Păi înseamnă mai mult decât nimic. Nu înseamnă deocamdată tot, dar înseamnă mai mult decât nimic. Pentru că sunt, așa cum am mai spus de atâtea ori, sunt două căi prin care această ordonanță poate fi oprită, printr-o decizie a Curții Constituționale, care trebuie sesizată, sau prin abrogarea ei de către guvern. Adică de către domnul Dragnea Asta domnul... cu guvernul nu sperăm prea mult la ea. Da Domnul Grindeanu domnul este O chestie atât de nesemnificată. Adică este Bun, să... hai că suntem Dai alta. Da nu, Vreau să spun că aici Suntem limitați de legea audio -vizualui. Nu pot să spun chiar tot ce aș vrea să spun Dar domnul Grindeanu este atât de nesemnificativ Încât piața oamenii care manifestează Nici măcar nu se preocupă de domnia sa Adică e atât de măruntă cât nici nu l-o înjură Lumea râde și-l critică, și-l atacă, și-l înjure doar pe domnul Dragnea. Bun, deci prima este abrogarea ordonanțelor, a doua cale este o decizie a Curții Constituționale, care are deja o sesizare din partea CSM, Consiliul Superior al Magistraturii. Și acum ar urma să vină și o a doua sesizare din partea avocatului poporului. Nu știu ce s-ar putea întâmpla la Curtea Constituțională. În primul rând, nici nu sunt, am studii juridice, nu sunt speciaici, în drept. Am unele bănuieli, rezerve și un scepticism de ăsta crescut în foarte, foarte mulți ani de gazetărie, pentru că acolo la Curtea Constituțională sunt cinci judecători care vin dinspre PSD, și până acum, ce Cerea a dat tot soiul de decizii sibilinice, în chestiunile sensibile, fie a amânat la nesfârșit, fie a dat niște decizii care nici nu afirmă tot, nici nu resping tot, deci s-a ferit până acum. Să... E un fel de neapținem. Da, și mi-e teamă... Bun, încă o dată, e mai mult decât nimic. Acum, revenind la ce s-a întâmplat la manifestații ieri, foarte, multe, foarte mulți oameni, foarte mulți oameni și ieri în piețele din România, semn că uh, oamenii nu se lasă păcăliți. Nu mai au ieșit din bula aia de dezinformare în care îi uh, menține PSD prin câteva televiziuni. Interesant că și televiziunile acestea două Antena 3 și România TV au coborât tonul. Um, semn că Asta e posibil ca să nu fac procese de intenție nimănui, că e vorba de colegii noștri de breaslă până la urmă, că ne place, că nu ne place. Semn că fie oamenii aceia s-au dus și-au observat cu adevărat realitatea din piață și au înțeles că -n... au înțeles realitatea. Fie că de undeva cineva a transmis un mesaj și a spus, mai ponderați un pic tonul că enervați lumea. Înclin să cred că asta este. Da, că da, parte din startifică. Nu vreau să judec pe nimeni, fiecare își face meseria cum poate și cât îl lasă conștiința, mai mult, ce să mai zic. Um, a, bun, conferința de presă ieri, după o dispariție de câteva zile a domnului Dragnea, a apărut domnul Dragnea și cu domnul Grindeanu, dacă vrem să fim malițioși, toată lumea a remarcat cum uh, domnul Grindeanu a primit un scaunel mai mic la conferința de presă. Nu, e real, e real. Adică ești prim-ministru României, pe cuvântul meu donare, ești liderul puterii executive din această țară. Aici nu am știut, am crezut că e domnul Dragnea singur acolo, de da, că nu se vedea nimic lângă da. Și efectiv avea un scaunel mai mic. Și domnul Dragnea scă, stătea pe fotoliul noi. cel mare și domnul Dragnea i-a dat un scaunel mai mic. Ceva inima ce mai avea Bun. Uh, au dat. Și au ținut, domnul Dragnea este domnul Dragnea este cu adevărat periculos, vreau să vă spun. Pentru că, spre serie de fostul lider al PSD, domnul Ponta, domnul Dragnea știe să mintă credibil. Pe domnul Ponta, domnul Ponta nu știa să mintă. Avea un sentiment de jenă așa. Doar îi uitai. plăcea. Da, îi plăcea să mintă. Ok, mă rog, asta are și el pasiune sale. Dar domnul Ponta, de e jenă? Adică ți-era jenă când te uitai la el, ți, ți se încrâncena așa carnea de felul în care mințea. Mințea ca un elev prost care nu și-a făcut temele. Nu, cu era, da, ca să-l prinzi pe domnul Ponta că mințea, era suficient să ai bun simț. Sau să nu trebuia mai mult uh -huh. Dar domnul Dragnea e metodic Și meticulos și construiește Am spus ieri Este un tinichigiu al adevărului Adică, adică ia... ia la pilă uh, minciuna Până îi dă o formă de adevăr Ia bucățele de adevăr Minte prin omisiune, le ascunde uh, Nu răspunde la uh, întrebările directe sau la Abate atenția De deci ce e meseriaș cu asta Și uh, va reuși să mintă Mult mai mulți oameni pentru că e mult mai greu să te opui minciunii domnului Dragnea, că domnul Dragnea, domnul Dragnea te aburește, de fapt. Știți? Bun. Și a fost o conferință de presă, ieri a fost o lungă declarație a domnului Dragnea și a domnului Grindeanu, în care și-au transmis toate mesajele posibile, după care au avut acești, aceste două personaje... Au avut surpriza să primească întrebări adevărate din partea gazetarilor. Pentru că domnul Dragnea, domnul Grindeanu s-au obișnuit să se ducă la televiziunile prietene și unde... să aibă desfășurător. Da, acolo unde nu sunt... Sub... adică nu dau interviuri, ci sunt șamponați. Acești oameni s-au dezobișnuit să mai răspundă la întrebări adevărate puse de gazetari. Ei se duc în studiouri de televiziune pentru masaje, pentru șamponări, pentru coafări pentru machiaje. Și acolo întrebările au fost destul de dure, au cam băgat-o pe mâine că n-au reușit să dea răspunsuri și știu că nu mai, nu mai dai timp, nou, Pentru Ac că voiam să spun doar câteva lucruri. De cât spune de... câteva lucruri. Da. Adică uh, au dat tot soiul de răspunsuri. Acolo au explicat că ei nu retrag ordonanța pentru că uh, și au spus că, uh, au fost întrebați care era urgența. Care era urgența? De ce nu duceți în Parlament? Care e întrebare la care nu pot răspunde? Și au spus că e vorba de o decizie a curții. Curții constituționale, care le impune urgența. Și aceea este o minciună. În primul rând decizia curții a fost dată în august anul trecut, da, anul trecut, când majoritatea în Parlament era tot PSD Alde. Deci puteau să implementeze atunci imediat decizia curții. Nu era nevoie acum peste noapte. Doi, CCR nu a dat un termen, nu dă un termen în decizia la care se referă ei. Și nici nu a dat un aviz de neconstituționalitate pe articolul care este incriminat. Și spun că ar fi bine să fie armonizat cu legislația asta. Aici nu este nicio urgență. Deci asta e o minciună. Uh, Totul de răspunsuri. Uh, au fost întrebați, dar de ce ați dat ordonanța asta la miezul nopții? Răspunsul a fost uh, n-am dat la miezul nopții, era ora nouă și ceva. Înțelegeți? Deci da. au terminat până la 10, se obișnuiesc cu stingerea acum. Da. Să... Da. De ce... De ce ați mai cerut aviz CSM dacă ați ignorat avizul CSM? Știți, domnul Iordache da. a cerut CSM, bătaie de joc teribilă, a cerut CSM aviz pentru Miercuri. Vă rugăm ca Miercuri da. să ne și dați aviz pe acest text. Zbang. După ce CSM-ul și toate instituțiile din justiție dăduseră deja aviz negativ pe forma precedentă. Și uh, pe i-au trimis la treabă, dar i au adoptat marți seara. Și răspunsul domnului Grindeanu a fost a, i-am cerut ministrul justiției să respecte toate procedurile și el a zis că le-a respectat. Bine, ok, să presupunem că ești atât de bleg încât te-a păcălit ăla în ședința de guvern, deci înseamnă că ești praf ca prim-ministru ca prim dacă nu ești în stare, să dai seama că te minte ministrul justiției. Dar doi, dacă l-ai prins pe ministrul justiției cu o minciună și este clar că l a mințit și că nu s-au respectat procedurile, de deci ce ții înainte? De ce îi dai înainte? Adică ce, care e problema? Ce te oprește aici? Bun, de ce n-a fost, fost ordonanța asta de urgență pe ordinea de zi? nici pe cea suplimentară. Deci, cu alte cuvinte, de ce ați trecut -o pe șes, De ce n-ați zis? Și răspunsul a fost prin deflecție. Adică n-au răspuns la asta. Au zis, păi, um, a mai fost uh, un act care nu era pe ordinea de zi. Hotărârea guvernamentală cu gratuitatea studenților pe CFR. Ok, dar nu asta era întrebarea. Adică întrebarea era dacă ai furat smântână. Între... Știi? Ați știți cum e asta? Băi, Vasile, ai furat smântână? N-am furat ciorbică. Bă, stai un pic, că nu asta te-am întrebat. Unde nu spune că nu te-ai atins de ciorbă, că nu asta e. Bun, domnul Dragnea în sfârșit a admis jumătate de adevăr în ceea ce îl privește, faptul că această ordonanță este cu dedicație și el privește și îl scapă de proces, dar și asta a admis-o, cum să spun, prin omisiune, Adică a fost întrebat, vă favorizează? Și a zis, uh, nu că ordonanța nu mă favorizează în dosarul pe care l-am, uh, pentru că eu am și fals intelectual și asta continua. A, deci acuzația de abuz în serviciu dispare, exact așa cum a spus toată lumea. Și rămâne una de fals intelectual. Eu mă întreb acum, încă o dată, nu sunt jurist, dacă nu care cumva pedeapsa aia de, pentru fals intelectual care-i de până la 5 ani, nu o să se grațieze și ea, că e o lege a în Parlament. Da, mă rog, mai sunt uh, și altele. Da, dincolo de asta, mie mi s-a spus și mai devreme, dar aș vrea să subliniez reacția jurnaliștilor. Da, care au fost parte din. Da, o parte au făcut din treaba. Destul de buni. Nici măcar nu au făcut, cum să vă spun. Nu, nu vă imaginați că au făcut ceva spectaculos. Nu, și au făcut o -au au meserie. Pus meserie. Uh -huh. au, au, uh, și au făcut pur și simplu meserie. Au pus întrebări. Asta e. 737. Moise Guran, în 3 minute și jumătate, ne aduce Bizidei. Moise vine după. Optovizionate apare și el prin studio. După ora nouă, o avem invitat pe Andreea Esca, un nou sezon de la radio. Vom vorbi cu Andreea și despre ce se întâmplă acum în țară. Rămâneți cu noi. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 vină la Bila până în 5 februarie și îți dăm înapoi garantat, pe loc, 5 lei la fiecare 50 de lei. Detalii în regulament. Bila. Generoși în fiecare zi. Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Altex îți dă TVA înapoi la orice produs din gama electrocaznice mari. Ia-ți mașina de spălat rufe Bosch. Capacitate 6 kg, clasă energetică A3+, Plus și transport gratuit la 1.190. 9,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi și ai TVA înapoi! Altex. Cel mai bun raport preț-calitate din România. Conform Best Buy Award. Suntem europeni, suntem cetățenii planetei, dar suntem și români. de eu mă bucur atunci când cineva ne ia așa cum suntem și ne oferă de toate. Fix cu ne place nou. Vorba dulce mult aduce, dar o prăjitură aduce și mai mult. Vină la Penny Market. Ai făină tip 650, un kilogram la doar 1,19 lei și mandarine la doar 3,19 lei kilogramul. Ofertă valabil în perioada 1-7 februarie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne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 La Mega Image Shopping Gone, fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că mega! În perioada 3-5 februarie ai ananas rândele la conservă marcă proprie 365-565 de grame la doar 4,99 lei. Suc de mere Happy Day 2 litri la doar 8,39 lei. Și cafea măcinată Don Cafe Selected 600 de grame la doar 16,99 lei. Prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 Here we go FM 7 și 41 de minute. Ascultăm BZ. Day. Bună dimineața, Moise Guran. Bună dimineața și bine v-am găsit! După comitetul executiv al PSD, Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu au confirmat faptul că merg înainte cu modificarea codurilor penale, nu își pun problema niciunei reveniri, ceea ce schimbă cumva logica acestui uriaș conflict, trăgându-l în următorul nivel, care este grav și periculos. Intrat în această logică a conflictului ori noi, ori voi, Liviu Dragnea, Grindeanu, psd deja fac o mare greșeală. România este în fața provocării supreme, să știți. Întoarcerea la dictatură.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 Momentul este periculos numai pentru că probabil manifestațiile de stradă nu vor înceta, ci pentru că formele de protest s-ar putea diversifica. Ideile privind o grevă fiscală sau o grevă generală circulă deja de mai bine de o săptămână pe rețelele de socializare, dar nu numai acolo. Și printre manifestanții uriașelor adunări populare pe care toți liderii PSD se prefac că nu le înțeleg. Și dacă Grindeanu probabil chiar nu înțelege nimic din uriașele energiei degajate în aceste zile, Dragnea are cu totul alt plan. Acest om chiar se crede Nicolae acest om nu înțelege cât uși de puțin democrația, mentalitatea lui este cu puțin mai evoluată decât cea a unui feudal, a unui stăpân de moșie, cu singura diferență față de acela că puterea îi vine în urma unui proces electoral în care e ok dacă minți și mituiești electoratul. Odată ales, pe drept de viață și de moarte asupra lui, viața și proprietatea lui devin ale tale, iar singura alternativă ce i mai rămâne poporului este să se supună, în opinia domnului Dragnea, să accepte, să se resemneze. Dar Liviu Dragnea greșește grav, cum vă spuneam. Suntem într-adevăr, abia la începutul conflictului, nu ne apropiem de dezordamentul lui, cum am fost eu tentat să cred, impresionat de forța uriașă a mulțimilor din stradă. Dragnea nu înțelege că o națiune care are o altă formă de conștiință și de manifestare decât un popor medieval, ba chiar această formă s-a născut exact după acel gen de supresiune specific perioadei feudale, Dragnea nu înțelege că o națiune rezistă opresiunii, nu o acceptă. Problema e că, ignorând asta, Liviu Dragnea va descătușa o catastrofă. Nu, nu asta, coordonanța. Așa cum spunea domnul Cristian Tudor Popescu, suntem într-adevăr în decembrie 1989, dar adevărata problemă e că suntem din nou în față cu același tip de lider. Moise Guran și busy Day, mulțumim Moise și te așteptăm puțin mai târziu live în deșteptarea. Rămâneți cu noi pentru că avem la unu și un sfert astăzi Avocatul Diavolului. Cristian Tudor Popescu vine în studio, da, ca de obicei, vinerea de la 13-15 minute. Avocatul Diavolului este o emisiune în care astăzi deschidem liniile Intrăm în direct și vorbim despre ce se întâmplă nu apărăm sau nu atacăm un anumit punct de vedere, ci deschidem liniile și stăm de vorbă cu voi astăzi, încercăm să înțelegem ce se întâmplă și care este viitorul. Asta facem astăzi. Deci gândiți-vă ce vreți să transmiteți națiunii prin intermediul postului de Radio Europa FM și înscrieți-vă la cuvânt astăzi în apropierea prânzului. Undeva în apropiere de ora 13. Vlad Petranu, Cristian Tudor Popescu, unu și un sfert, avocatul diavolului. Europa FM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 I'm you wearing tonight If he's holding on to you so tight way I did before I overdosed Should've known your love was a game Now I can't get you out of my brain Oh, it's such a shame We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to do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 It's all over. It we don't talk anymore like we used to do.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 anymore like we used to do. We don't talk anymore. to you uh -oh. It's to be so uh -oh. we, it we don't talk anymore. Like to uh -oh. can't get you out of my uh -oh. it's such a shame. We don't talk anymore. This time. S-a făcut de 7 și 48 de minute în drum spre serviciu. Vlad ne servește încă o porție din ce se mai întâmplă în jurul da. nostru. Sunt câteva lucruri de spus despre manifestații și despre modul în care uh, se produc acestea. În primul rând că sunt manifestații foarte, foarte mari în uh, toată țara. Știm asta deja. Um... A spus ieri la un moment dat domnul Dragnea Când a fost uh, întrebat i s a spus, mă rog era cu domnul Grindeanu A spus, sute de mii de oameni vă cer demisia Și el a spus, milioane de oameni au votat Ceea ce, sigur, este corect Milioane de oameni au votat PSD Și încă o dată nimeni nu contesta asta Nici măcar manifestanții, cei din piață Care de altfel sunt foarte politicoși Și uh, ironici în... Nu sunt deocamdată furioși S-ar putea să vină și momentul ăsta dar um, problema nu e că au votat milioane de oameni PSD. Așa este. Și e dreptul lor și foarte bine că au făcut-o. Dar faptul că iei un vot sau câștigi niște alegeri nu ți dă dreptul să comiți abuzuri. Votul nu este un cec înalt pentru abuzuri. Votul este, ca să repetăm încă o dată, un mandat de a guverna în interesul societății. Deci ești ca un administrator. Da, ești Noi te numim pe tine exact. administrator, da. să ai grijă de bunăstarea noastră. Așa e. Deci când pui un administrator la bloc, nu-i dai voie să facă orice? Da. Orice. Și acolo există un comitet de cenzori care limitează lucrurile pe care le poate face administratorul. Iar administratorul trebuie să administreze în limitele legii. Și cu bună credință față de locatari. Ăia care fug cu banii, nu pot spune păi am fugit cu banii pentru că mi-au dat dreptul, pentru că m-au pus administrator. Da. Au fugit? Nu. În mod evident, nu. Și aici fug până în 200 în, de mii sau în acest, da, în acest caz al manifestațiilor, cenzorii din comitetul de cenzori este grupul de manifestă. Mă rog, sute de mii de oameni care demonstrează în, în piață. Bun, am vrea să felicităm jandarmeria pentru modul în care a acționat ieri și a, relaț a relaționat cu oamenii. Jandarmeria a făcut ce trebuie să facă jandarmii într-o țară civilizată. Au împărțit flyere și au pus flyere și afișe încă de la metrou în care au informat oamenii cum să manifesteze civilizat ca să evite incidentele. Cum să se separe de cei care sunt uh, violenți, dacă apar, cum să nu agreseze jandarmii, ce să facă în cazul în care apar incidente, uh, cum, unde să se ducă și așa mai departe. Ăsta este lucru pe care trebuie să-l facă forțele de ordine într-o țară civilizată. Rezultatul? ieri au fost manifestații încă o dată de sute de mii de oameni în toată țara, fără niciun fel de incidente adevărate. În piața Victoriei, unde în cele din urmă s-au strâns sute de mii de oameni, a fost un tip care a încercat să provoace violențe. Mulțimea -a izolat, l-a izolat jan... și, și au venit jandarmi și au plecat. Plus că ieri jandarmeria a oprit mai multe persoane care uh, veneau spre demonstrație cu materiale pirotehnice înainte de a ajunge în piață. O fi primit SMS-urile la timp. Da, iată mă deci gândesc. că se poate. Iată deci că se poate. Spre de o serie de acum două seri, când aceeași jandarmerie a lăsat galeria sau galeriile să intre în piață și să stea acolo să se încălzească, deși era bine cunoscut că o să facă scandal, și au lăsat să facă scandal. Mie mi-a plăcut și reacția străzii, pentru că un semn că relația lor este bună în ceea ce se întâmplă în piața Victoriei, a fost că au venit foarte mulți oameni cu flori da. pe care le-au oferit jandarmilor. Da. Eu au de cântat la mulți ani unui jandarm a cărui ziua era. Adică oamenii dialoghează, nu? au cântat la mulți ani. Adică da, asta este un uh, protest civilizat. E că... sigur că la mulți ani era pentru jandarm <laughs> sau pentru dragnea, că da. nu înțeleg. Sau s-au împărțit flori. Sunt niște fotografii, sunt niște imagini care sunt difuzate în mediile online și le-am văzut și pe niște posturi de televiziune cu copii de 3, 4, 5 ani care oferă flori jandarmilor. Și ei au iau da. în brațe, îi pupă, cau și ei copii. Adică sunt niște scene aproape înduioșătoare când vezi ce se întâmplă acolo. Și este o manifestație foarte civilizată și mie mi-a adus aminte, adică, știți când a căzut comunismul în 1989, facem o mică paranteză acum, dar trebuie să lucrul asta. Când că a căzut comunismul. Da. Bun, când a căzut în Europa comunismul da, în 1989, în fiecare țară a căzut cu unele particularități. Știm ce s-a întâmplat la noi și știm cât de violent a fost totul, Știm, de exemplu, cum a căzut în Cehia, unde a fost revoluția de catifea și oamenii au ocupat centrul Pragăi și au stat acolo până când a căzut plecat. comunismul. Uh -huh. Dar mie ce se întâmplă acum în piața Victoriei din capitală și în piețele din majoritatea orașelor țării, mi-aduce aminte de felul în care a căzut comunismul în Germania de Est, în RDG, unde nemții au făcut revoluție după program. Și ani de zile nu am înțeles cum se poate face revoluție după program și am fost totdeauna uluit, intrigat, un pic invidios, un pic dispreț disprețuitor. Bă, păi dacă faci revoluție, poți să faci revoluție! Te duci ca și stai. Da, da, da. Nemții în 89, ei uh, se duceau la muncă dimineața, stăteau, mă refer la, Germania, la, Germanii, la nemții din Germania de Est, din RDG. E, da. Se duceau la program, munceau, se duceau acasă, mâncau de prânz trăgeau un pui de somn și seara ieșeau la Revoluție. Demonstrau fără violențe, demonstrau în toate piețele, marșuri uriașe uriașe, seara după care la miezul nopții se duceau acasă și a doua zi o luau de la capăt. Muncă, acasă un pic cu familia, seara Revoluție. Asta se întâmplă acum în România. Nu știu dacă remarcă cineva schimbarea profundă. Uh -huh. Nu se mai ocupă piețele cu totul peste noapte. Oamenii vin, protestează, spun ce au de spus după care se duc și muncesc a doua zi, pentru că au de întreținut familii, de plătit credite, vin din nou după masă, este un sentiment, știți ce, ne-am uh, ne schimbat. Asta nu înțelege PSD-ul, asta nu înțelege FSN-ul, de fapt, pentru că Partidul Social-Democrat încearcă să aducă România înapoi în anii 90 cu aceleași vechi discursuri, cu străinii, cu droguri la penețeu, cu soroși, cu Mineriadă. putori, cu golani, cu huligani. Nu. Societatea s-a schimbat profund, de fapt. În momentul ăsta, oamenii sunt deja... Societatea este mult mai avansată decât acest partid. Bun, acest partid primește în continuare foarte multe voturi. Oamenii încă sunt mulți oameni care au încredere în PSD, foarte bine, dreptul lor. PSD a promis niște lucruri și se ține de altceva. Dar uh, schimbarea este, cum să spun, este pe drum. Ce vreți să mai zicem? Este, vreți să zic, vorbim despre acel uh, moment uh, în care un ofițer sub acoperire este bătut de jandarmi în Piața Victoriei? Da, imaginile sunt. Uh... Da. Se viralizează nu pe Facebook. Nu putem să le difuzăm, dar putem să vi le explicăm. Da, se viralizează pe Facebook. Alaltă ieri, noapte, când au fost incidentele cu ultrașii în Piața Victoriei, uh, reporterii de la Vice. Da. Um, au filmat o scenă care amuză pe toată lumea, dar care are și alte semnificații. Um, jandarmii prind un civil și îl bumbăcesc, ăla răcnește pe jos, din spate vine unul care zice Băi, potoliți-vă, mă rog, le zice mai direct așa, dar nu o să spunem la radio, reușește să ia jandarmii de pe bietul om de pe jos, care se dovedește a fi de fapt un major din jandarmerie în civil, care era sub acoperire și care mă rog, a încasat-o, civilizat, da, șchioapătă bietul de el și a, și a pierdut stația pentru că a fost, a o bătăiță. Da, lumea râde de ce s-a întâmplat acolo, dar asta arată următorul lucru, faptul că jandarmeria cunoaște, cunoaște ultrașii ăștia, are oameni infiltrați în manifestații, știe de unde vin violențele, știe unde sunt turbulenții și ce, revine întrebarea dacă știu lucrurile astea dacă au avut manifestanți dacă au avut ofițeri sub acoperire infiltrați printre manifestanți atât de bine acoperiți încât nici măcar ei nu i-au recunoscut când uh, au încercat să uh, când mă rog au șarjat turbulenții atunci de ce, a fost, de ce au fost posibile încă o dată de ce au fost posibile incidentele eu nu cred că de ca cele cu suportării poate Dobba. Nu, asta o, da, poate bine. să semne orice. poate să semne că ele pot avea loc oricând cu știința jandarmeriei. Asta, asta da. este tragedia și ne da, mai permite lucrul ăsta, Da, cred. și asta este un lucru pe care trebuie să-l depășim în societatea noastră. Că nu ne-am săturat să mai trăim într-un stat mafiotizat și a căror, a căror resurse sunt multe la nesfârșit de un grup mafiot, de un grup infracțional organizat. Să știi că eu te mai lăsat, dar vine Ioana Brustul, capitanul și un casez. trei minute până la știrile Europa FM de la 8. Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. PSD refuză să renunțe la inițiativele de grațiere și dezincriminarea unor infracțiuni de corupție și asta în ciuda unei opoziții generalizate din partea societății. Cred și sper că demonstrațiile de stradă nu se vor opri. Acest comportament al PSD-ului nu lasă altă posibilitate societății românești. Dacă aceste proiecte de legi vor deveni legi în de urgentă, eu Mă gândesc serios să această sala Avocatul diavolului Vineri de la ora 13 și 15 În direct la Europe FM Doar cu Bila Card Ai vineri 3 februarie 25% reducere la tot sortimentul De brânză topită Bila, generoși în fiecare zi Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când compari plite și cuptoare pe net și apoi mergi în magazin să vezi care e mai ușor de folosit. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai plită incorporabilă Beko cu arzător dublu și grătare fontă la numai 599 de lei și cuptor încorporabil Beko cu autocurățare catalitică, touch control și 5 ani garanție la numai 1149 de lei. În plus, primești TV-ul înapoi pe voucher. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Carrefour primești mai mult decât plătești! Pe 3 și 4 februarie ai tot mărunțit un ulei coral, 170 de grame, 3 plus 1 gratis, la 2,18 lei, preț reșit din pachet. În plus, ai 30% reducere la gama de cărți și dividiuri, iar până pe 6 februarie, la cumpărarea unui produs din gama de electrocastice mari Arctic și Beco, primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carrefour. Pentru o viață mai bună!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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri maxime. Astăzi, între 1-2 grade în sudul extrem al Olteniei și sud-vestul Munteniei și 14 grade în Banat, temporar va ploua în vestul, nordul și centrul țării. Ploile vor fi mai însemnate cantitativ în Maramureș, Crișana și în nordul Transilvaniei, unde mai ales în zonele montane se vor strânge local 15 litri pe metru pătrat și izolat peste 30 de litri pe metru pătrat. În Carpație Oriental, altitudine de peste 1800 de metri vaninge, iar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 Accident cu 16 răniți în județul Cluj, pe DN1C, unde un microbuz și un tir s-au ciocnit. Traficul este oprit la această oră pe drumul național Cluj-Napoca-Gherla, în zona localității clujene Răscruci, potrivit centrului infotrafic. Sunt 16 victime, din primele informații toate conștiente, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru situații de urgență Cluj. Continuăm știrile. Procurorul general Augustin Lazar i-a cerut avocatului poporului să sesizeze Curtea Constituțională în privința ordonanței de modificare a codurilor penale, având această posibilitate. Surse citate de portalul Hot News spun că Victor Ciorba ar urma să întreprindă astăzi acest demers. La CCR au mai depus sesizări șeful statului și Consiliul Superior al Magistraturii. Președintele Claus Iohannis a sesizat Curtea Constituțională după ce a constatat un conflict de natură constituțională între guvern pe de o parte și sistemul de justiție, parlament pe de altă parte. Judecătorii CCR așteaptă punctele de vedere până pe 7 februarie. Între timp, Procurorul General al României va ataca în instanță ordonanța privind modificarea codurilor penale. Ne explică Ioana Dumitrescu. Augustin Lazăr invocă în primul rând articolul din Legea Fundamentală care spune că Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora. Tot în Constituție se spune că în activitatea judiciară Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății, apără ordinea de drept, drepturile și libertățile cetățenilor. Procurorul General atrage atenția că ordonanța care relaxează legislația penală și proiectul de lege al grațierii vor perturba activitatea S-ar putea aduce atingere dreptului la libertatea individuală, în ipoteza acelor persoane care ar trebui de îndată puse în libertate, ca urmare a dezincriminării faptelor pentru care au fost condamnate definitiv. Augustin Lazar sublinează că sarcinile impuse judecătorului delegat cu executările penale vor deveni imposibil de realizat în cele 10 zile prevăzute de noua legislație, context în care nici judecata nu poate avea loc de urgență. Șeful parchetelor a declarat că va ataca astăzi în instanța de contencios administrativ Ordonanța de urgență privind modificarea codurilor penale. Potrivit legii 554 din 2004 privind contenciosul administrativ, persoana bătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe poate introduce acțiunea la instanța de contencios administrativ însoțită de excepția de neconstituționalitate, în măsura în care obiectul principal nu este constatarea neconstituționalității ordonanței sau a dispoziției din ordonanță. Procurorii de la parchetul de pe lângă alta Curte de Casație și Justiție au redactat ieri sesizarea pe care o vor înainta astăzi a declarat Augustin Lazar. Patriarhia română reacționează în contextul tensiunilor sociale din ultimele zile. Purtătorul de cuvânt, preotul Vasile Bănescu, se pronunță în favoarea respectării valorilor statului de drept, în care dreptatea și pacea socială sunt și trebuie să rămână esențiale. Părintele amintește și de cele 10 porunci. Are detalii Luca Hatmanu. Poziția Patriarhiei Române față de contextul social actual, din nefericire din ce în ce mai tensionat, este una de reală îngrijorare și în același timp una subînțeles favorabilă valorilor statului de drept, în care dreptatea și pacea socială sunt și trebuie să rămână esențiale, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, preotul Vasile Bănescu pentru hotnews.ro. Biserica amintește părintele, promovează constant cultura dialogului și civilizația morală a celor 10 porunci și Arhiepiscopul romano-catolic de București, Ioan Robu, a îndemnat protestatarii să se manifeste pașnic, chemând autoritățile statului să se gândească numai la binele poporului nostru și la viitorul țării. Prelatul amintește că am îngăduit adesea minciuna, corupția, neglijența sau indiferența, care, la un moment dat, pot fi criminale. Sute de mii de români au manifestat pașnic în ultimele zile în toate marile orașe ale țării, cerând guvernului să abroge ordonanța de urgență privind modificarea codului. Penal. Patru persoane dintre cele 7 reținute în urma violențelor de la protestul de miercuri noaptea din Piața Victoriei din capitală au fost arestate, sunt acuzate de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Decizia judecătoriei sectorului 1 este executorie, cei 4 sunt în acest moment după gratii, însă hotărârea poate fi atacată la Tribunalul București. Șapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentelor din Piața Victoriei, patru jandarmi și trei civili. Summit European. Astăzi, liderii celor 28 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc în Malta, țară care deține președinția semestrială a Consiliului Blocului Comunitar, pentru a arăta solidaritate față de crizele care zdruncină forul comunitar, dar mai ales față de noua politică a Washingtonului. Este primul summit după învestirea lui Donald Trump în funcția de președinte al Americii. În la valeta, europenii afectați de criza migrației și de Brexit intenționează să se concentreze în special asupra afluxului record de migranți pe Marea Mediterană. Premierul Britanic Tereza May va părăsi reuniunea în timpul zilei de astăzi pentru a-i lăsa pe omologii să ei să aibă o discuție în 27 cu privire la viitorul Uniunii Europene și pregătirea aniversării a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, actul fondator al Uniunii Europene. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro. Noi ne reauzim peste o oră. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Spuneai, Vlad, mai devreme, continuăm deșteptarea, 8 și 6 minute, Spunei că sunt psd care dau semne de nemulțumire, dar sunt și da. psd -și care dau semne către stradă, un pic. Da. da, așa e, sunt oameni care nu... Există, din păcate, politicieni care atunci când nu înțeleg ce se întâmplă, au tendința să insulte realitatea. Și în cazul ăsta este o listă foarte lungă de membri ai partidului de guvernământ care au ales să dialogeze cu insulte. Și avem o compilație aici. Bine, vorbim imediat despre el. Avem doi suporteri ai democrației în studio. Stăm de vorba imediat cu ei. cu tine 10 minute, bună dimineața, ascultați deșteptarea. Vă spuneam mai devreme că avem în studio doi suporterei democrației, Moise Guran, Vlad Petreanu, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, eu am venit ceva mai devreme. Da, și eu am plecat ceva mai târziu. Da, spuneam când am venit la radio în această dimineață și am intrat în emisiune, spuneam că sunt mici desfisuri, așa în gheață pe aici, pe acolo. A început pe aici, pe acolo, câte un, un semn de dezgheț. Sunt pesediști care dau declarații că nu sunt de acord cu politica domnului Dragnea, care propună retragerea ordonanțelor, să mai petrec niște demisii de onoare prin guvern. Atenție! Petrec prefer petrec să mai prefera să rămâi demisii. la metafora de ieri, mi-a plăcut mai mult mai puternică, eu sunt fanul de la numărul 1. Au apărut mici fisuri în baraj. A zis da, ieri? Da, mici fisuri în baraj. Așa, ok. De cealaltă parte, sunt și niște... O, o sumedenie, din păcate, o sumedenie de manifestări, cum să spun, de raportări aproape violente la uh, oamenii care demonstrează în, uh, în piețe în, în ultimele zile. Sunt foarte mulți psd care insultă în tot suiul de moduri creative oamenii din această țară care nu acceptă să fie legiferată corupția. Și avem doar câteva exemple. Un primar PSD. Un primar PSD îl cheamă Cosmin Pigui. Este din Comuna Gorjană peștișani domnul acesta. Asta este localitatea natală a Marelui Sculptor Constantin Brâncuș. Uh -huh. e, deci primarul da. din, ora, din Comuna lui Brâncuși postează așa. Văd ceva prostime și multă prostie. Niște urolaci, cumpărați sau prea înguști la minte să facă față manipulării realizate de oameni lui Soros. Ghinion, vă știu pe toți, a toate cunoscătorii ONG și ziariști din București ca slugi finanțate de Soros. Guvernul României este legitim. Să nu venim noi în București, milioanele. Care milioane? Alea sau ce? Că dacă vin milioanele furate, alea ne cuplășesc numeric orice -o, de -o. Deci suntem oamenii care demonstrează... În de piață sunt cu punctate de la care ai primit banii de la Soros. Da. Sau vezi că nu... Vezi că n-au ajuns da. banii. Domnul Soros, dați banii că... Da, Eu -e zic că e în faliment. La câtă lume ai ieșit în stradă de Soros de în valiment. Da, da. da. În, da. în Constanța în Constanța, o consilier județean... Au și sunt țară. oameni plătiți din bani publici, care ar trebui să aibă, sunt funcționari publici, care ar trebui să aibă totuși un, o anumită responsabilitate în comunicarea publică. I-a făcut putori pe manifestanți și i a întrebat care e munca voastră și cu ce cotizați voi la stat ăștia care vă duceți la nouă dimineața la proteste. Eu acum e de înțeles îngrijorarea că dacă ăștia nu se duc să muncească dimineața, ei n-au de unde să fure. Băi, nu... E, e treabă serioasă, cum vă ziceam și pe la pastila Bizidei. Pe site am pus mai mult decât am vorbit la radio. O zi de gravă generală înseamnă jumătate de miliard de euro pierdut de România. Deci dacă ajungem acolo, chiar... chiar... Dar nu e cazul acum. Nu, nu e, încă o nu o singură dimineață în care s-a protestat la nouă dimineață, cum a remarcat doamna Sabrina Maria Nedelcu consilier județean PSD, a fost o singură zi și anume dimineața în care. Dimineața, Imediat după zi, ce au dat da, ordonanța. Adică ordonanța a fost publicată la monitor oficial la 1 noaptea. Uite, dovadă că se poate lucra, cum am spus, la stat și la 1 noaptea. Și a doua zi dimineața a fost o manifestație de protest în Piața Victoriei care noaptea s-a transformat în cea mai mare manifestație post-revoluționară din România. PSD, ca să spunem cinstit, PSD Constanța și a cerut ulterior scuze într-un comunicat pentru acest mesaj în care au fost făcuți puteri. uite, asta e să bun, știi, că e o evoluție. Da, păi de asta spun, sunt mici fisuri în baraj, nu, mici... dar știi că noi, domne, dar nu se poate, adică nu poți să fi totuși or, oricum ar fi, un partid nu poate să fie complet separat de societate și de normele generale Bada. simți. Ba da. E același partid, discutam ieri, că acest partid, practic, el nu a evoluat deloc de la ședința aia pe CR, da. în care Ceaușescu a zis, eu îmi dau demisia, da. dacă e și pe așa, a -a și de a, zis, a lui, domnul secretar, tovarășul secretar general, tovarășu, nu așa. A, nu, așa tovară, nu așa, Deci, a, la fel, ședința de ieri, băi, Suzana, acești plângea, oameni nu așa. au personalitate. Politică. Ei nu sunt personalități, sunt niște oportuniști. Pur și simplu, ei nu au curaj, nu au o cultură, o educație practică uh, a, a organizațiilor în care să aibă curaj să spună părerea. Băi, Dragnea, ne ucizi. Da. Vorbim mai mult despre asta. Bun, imediat. mai avem. Uh, un primar, nu, președintele PSD Vaslui, domnul Dumitru Buzatu, declarație pentru News.ro, spre deosebire de președintele Liviu Dragnea, Spune uh, că asta este o performanță rară, să comiți, adică să înjure opoziția în timp ce slugărnicești la șeful. Asta da. e ceva... Dumnezeu, asta e o performanță, o să vedeți imediat. Zice, deci, spre deosebire de președintele Liviu Dragnea, eu fac parte din aripa Taliban a PSD și nu mă interesează nici măcar 100.000 de mii de adunate de undeva. Mi-a fost foarte ușor, zice președintele PSD Vaslui Dumitru Buzatu, să-i recunosc după răgetele pe care le scot și am înțeles că este o facțiune ultra-reacționară care habar nu are de comportamentul democratic și de valorile umanitare. Asta e la care a fost de la Vaslui. Da, e, da, e cel da. care a fost în comisia de, buget, în comisia de muncă atunci când s-a dus Iolanda acolo. Și a făcut circula, ia, dar ce suntem noi aici, veniți să ne certați, știi? Liderul acesta, domnul acesta a afirmat că el va susține în partid ideea menținerei actualului guvern, care, mă rog, nu contestă nimeni, care citez să aibă tăria să reziste tuturor manipulărilor. Acum că un președintele PSD va slui că îi place tăria asta, pot să înțeleg. Acum, Acum, a ce? scos din context. Da. Eu scos. sper ca guvernul popular care s-a instalat după alegerile din 11 decembrie să aibă tăria să reziste tuturor manipulărilor, pentru că o abdicare în acest moment va da câștig, uh, și aici utilizez o expresie care nu mi-aparține mie ci unui scriitor american prestigios, deci va da câștig imbecililor a conchis buzatul. Asta e. Deci, imbecilie. Bun. Mai avem un consilier cu asta închei, că Mai sunt mai multe, dar nu putem, putem să ne ocupăm numai de asta. Un consilier parlamentar. Încă o dată, plătit din bani publici. La deputatul PSD, Toma Elie, de Hunedoara. De, de, mă, de Hunedoara. Dar. Intervine într-o discuție a devenilor că se întâmplă în Deva despre faptul că nu funcționează iluminatul stradal exact în timpul protestelor. Adică oamenii s-au dus în deva, o în stradă și acolo ce să vezi într-o administrație psd să s-a stins lumina în piață. Sunt niște tehnici de baron, baron local de anii 90. Le-a stins lumina la ea Și ăștia spun, domne, nu funcționează lumina, ce se întâmplă, nu în Și asta Alisa Bencău o cheamă, consilier parlamentar la deputatul PSD Toma Elie intervine în această discuție și spune, referitor la nemulțumirile de veilor, am o greață de un hepatită v-aș teleporta pe toți în India. După care zice, Sunt, suntem scârbiți de ciumele de voi, așa ne simțim. Ulterior și-a închis contul. Bun, acum eu aș vrea să nu se creadă că am acuzat direct primăria că a... a tins luminile acolo, că poate cine știe PSD-ul furase becurile acolo și deci nu aveau ce să aprindă. Au fost demonstrații și în Hunedoara și în Valea Jiului, da. adică ok, Deva cel mai mare oraș al, Huneda al județului Hunedoara, da. dar faptul că au stins becul acolo nu înseamnă că au oprit manifestația. Da. Eu așa asta să relev. Faptul că sunt oameni care sunt plătiți din bani publici, să reprezinte comunitatea și aleg să refuze, să trăiască într-o bulă, să refuze, uh. să constatarea realității și să insulte pe cei care tresc realitatea, asta mi se pare un Eu paradox cred că, formidabil. Ca ca învățământul românesc, folosesc manuale foarte vechi. Da, folosesc manuale. Cred că, da, da, așa îesc cu niște manuale, le-au găsit e, le. undeva în arhivă și le folosesc pe aceleași. Foarte. Nu au manuale alternative, uite, da. vezi? Măi, nu, deci încă o dată, ceea ce se întâmplă la PSD în momentul de față arată imposibilitatea acestui partid de a evolua de la PCR către altceva. Aceste mici fisuri în baraj, cum le-a zis Petreanu ieri, dar nu mai știu dacă eram la radio sau eram pe holori discutând între noi Am. în aceste zile, aceste mici fisuri încă nu arată nimic. Ba din contră, aș spune. Arată că acest partid se duce către distrugere, pentru că liderul său în momentul de față nu este un lider de partid, este un om care își urmărește interesul personal. Nu știu, văd că domnul Dragnea a învățat engleză. E un pas și ăsta. Nu știu exact câte cărți a citit. O să-l traducem imediat. Nu știu câte cărți a citit. Strada îi cere să scrie. Vrea să, strada vrea ca... Așa, primul a, volum. A, a așa. Însă domnul Dragnea e un foarte prost strateg, am vrut să zic. Un foarte prost strateg pentru partidul său. Războiul nu e așa cum credem toți Războiul cu armate vorbesc. Nu e o confruntare în care ei ajung la baionete să se înjunghe unii pe alții, nu. Războiul este o mișcare de resurse și de trupe, de fapt. Ceea ce face în momentul de față Liviu Dragnea este să-și să pună armata sa, PSD, în fața unui val uriaș. E cam cum au făcut ungurii când au, când au venit mongolii, de exemplu, ceea ce le-a desințat le Sau la Mohaci. Le-a desințat legat, Cam asta face în momentul de față Liviu Dragnea. E, e cam ungur, înțelegi? Din punct de vedere strategic, el nu urmărește interesul partidului lui, pentru că el este, cum spuneam ieri, un, mă rog, unul dintre personajele scenei din cel mai mult timp în care uh, cei de la deratizare încolțesc un șobolan. Nu am zis că domnul Dragnea e șobolanul. E unul de acolo din acea scenă. Și ăla sare. Și Sare. Sare la... Vreau doar să menționez că Moise n-a intenție și... să jignească da. poporul maghiar nu, nu, să Nu, nici vorbă. Dar poporul maghiar are acest specific pe care poporul român de exemplu nu-l are. Pot, Știi? Deci, Stand Să fight. Până, la, până, până te autodistrugi. Deci, Ungaria dispărut de pe hartă de vă câteva ori, pentru că ei au zis, da. bă, noi suntem aici, ne luptăm să moară mama. Și au venit alții mult mai mulți decât ei și au terminat. Da. Poftiză, domnul deci, Petrean. Eu vreau, vreau să așa, azi, Moise. <laughs> <laughs> în momentul în care... Uh, în momentul în care PSD va înțelege că de fapt Dragnea pune în pericol, în pericol partidul ca să se salveze doar pe el ăla va fi momentul în care PSD s-ar putea să-și schimbe un pic cursul. Până atunci... Gres nu. Ex nu există acel moment. Aici mă enervez că mă faci să citesc din tine ceea ce dă semne de internet. <laughs> uiți ceea ce mi-ai spus tot tu, cu altă ocazie, sau ai scris pe blog. Așa. PSD-ul nu este genul... Nu e un partid. E un, e un grup de interese deci, Așa. încă o dată, citesc din Petreanu. Până liderul nu sângerează suficient astfel încât să devină în mod evident vulnerabil, ei nu fac nimic, ar susțin. Da. Dau impresia că sunt în jurul lui. Iar în momentul în care ăla sângerează puternic și s-a întâmplat asta și cu Joana, chiar și cu Ponta, și zice, de ăsta să nu mai vorbim, da? atunci, a sar, atunci se petrece noaptea cu țitelor, s Sar și-l sfâșie. Și se alege un nou șef de haită, de regulă cel care i-a dat lovitura mortală. I -i Acesta nu este un partid modern. Acolo nu sunt opinii. Pe ăla de la Iași nu știu ce să fac acum. Uite, s-a ridicat un om, băi, E o, e o floare răsărită în baraj, ca să e zic E surprinzător așa. și pe noi ne-a surprins când am fost la Iași, domnul primar de acolo. Uite că ne sur surprinde și își surprinde propriul partid. Da, vreau să spună uh, Zafcă, domnul Chirica, primarul de la Iași, că noi am făcut transmisiunea de acolo, din piața Unirii, ne-am trezit cu el în studio. A Avem venit să ne salute. salute și să spună bună ziua, n-a cerut să intre în emisie. Uh -huh. Noi de politete am zis, dacă tot ați venit, da, intrați un pic să vorbim. A fost un moment, nu prea ne era clar ce să-l întrebăm, ce să nu eram pregătiți pentru asta, dar omul a avut uh, o reacție, cred, firească pentru uh, un edil. Domne, sunt niște băieți, veniți aici la mine acasă, hai să mă duc să le spun bună ziua. N-a vrut nimic, n-a cerut nimic, a zis bună ziua, dacă l-am invitat, a intrat, cum să refuze? Normal. Și după aia a plecat, pa! Da, da. Un tip uh, interesant. Eu nu cred că cineva din interior va da lovitura. Nu, nu se profilează în acest moment. Uh, un lider... PSD, care să zică băie, Dragnea ne distruge. Probabil Lovitura va veni din exterior, poate fi acest atac la Curtea Constituțională. nu e confirmat, eu știu pe surse, încă o dată. Cu Victor nu știm dacă Victor Ciorbea uh, va ataca ordonanța suspendându-i cursul în felul ăsta, ca asta e toată șmecheria cu avocatul poporului. Deci care este efectul juridic, mai se, sus se suspendă Se suspendă a... și ele 10 zile? Nu. Dar? Uh, vezi, în momentul, asta e o chestiune sunt două chestiuni aici care au mai fost dezbătute însă în istoria noastră. 1. Că ordonanța n-ar fi intrat în vigoare este fals. A intrat în vigoare ordonanța. Da. E adevărat, ea are un termen de 10 zile pentru anumite prevederi. Da. Dar chiar dacă n-ar fi intrat în vigoare, avem practică și pe asta, o ordonanță care n-a intrat în vigoare poate fi adăcată și dezbătută da. la Curtea Constituțională, dată fiind calitatea explicită enunțată în Constituția Avocatului Poporului, dar putea ataca orice, oricând. Așa. În momentul în care o atacă la Curtea Constituțională, își suspendă cursul. Adică, ce înseamnă asta, practic? Oamenii care demonstrează vor să știe, mai e valabilă sau nu? Ea e valabilă, dar e suspendată. Înțelegi? E, dacă ți-a ți permisul poliția, dacă ți-l suspendă, nu l-ai pierdut de tot. Dacă avocat, este întreb altfel. Deci, da. uh, Văd că nu sunt așa de oricință? bun avocat, bun. e în felul următor. deci nu din nimic, că poate ne da. își, Deci ea, e, nu e, nu nu, ea e, e în vigoare, dar nu-și face efectele. Până bun, când curtea arcea... constituțională nu zice, băi, E sau nu este, e. e? sau nu e. Ok, această ordonanță prevede ca de la un, din data de 11 februarie a fost adoptată pe 1 februarie la ora 1 dimineața. Da. Are un articol acolo care spune prevederile articolului 1, care sunt alea măgărești, intră în vigoare în 10 zile de la uh, publicarea ei. Pentru că legislația Deci, ce înseamnă pe 11 februarie, februarie mă rog, nu mai pe 11 okay. februarie, ea începe să-și facă efectele în mod practic. Deci să retroactiv, pragul de 200.000 de lei pentru un prejudiciu intră în vigoare de pe 11 februarie. Întrebarea este... Nu, dacă av nu, nu. Cum nu? Nu. Intră în vigoare de pe 11 februarie, dar fiind lege penală mai favorabilă. Da, acționează? Da, am înțeles. Și, dar 11 și Pentru trecut și pentru viitor. Da, adică e... Ce te întreb eu e următorul lucru. Așa. Dacă avocatul poporului contestă la Curtea Constituțională uh, această ordonanță de urgență, da. pragul acela de 200.000 de euro mai, ră, mai intră în vigoare de pe 11 februarie sau nu? Doar dacă. Deci, el nu se aplică în momentul ăla. Dar în momentul în care Curtea Constituțională spune această da. ordonanță este Constituțională, el se aplică de pe okay. 11. Bun, deci se suspendă, asta înseamnă. Se, da, da, se suspendă înțeles. cursul, gata. Eu zic doar să ne grăbim, <coughs> au mai rămas 8 zile, la asta mă refer. Dacă România ar putea vorbi, cred că ar spune cam așa.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 Cinci zile și cam asta-i tot Să mă ridic de jos, n-am să mai pot Mai am doar patru zile să schimb totul Căci lacrimile mele sunt mureșul și oltul Mai am 3 zile și nici o minune Nu va dura mai mult, așa se spune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 Don't put your blame on me. Europa FM 8 și 34 de minute a fost o pauză bună. Mulțumim Gala pentru micul dejun din această dimineață. Uh -huh. A fost bine, nu? Da, excelent, foarte bun. Gala catering ca de obicei, la datorie. Să revenim la probleme, da. Aș vrea să, să le mulțumesc celor care ne trimit mesaje pe WhatsApp în mod special, dar și prin SMS. Sunt foarte multe mesaje, n-apucăm să le citim da. la radio, dar le citim pe toate și vă mulțumim pentru ele. Am primit o fotografie de la un ascultător, eugen din București, care ne demonstrează că umblă cu steagul, cu tricolorul în mașină, se duce la serviciu, după care parchează, și da. să duceam piața Victoria. Am văzut, am văzut mașini în trafic cu drapelul pus la geam Sunt uh -huh. suporții da, Ca de ziua națională, ca de ziua națională da. exact. Bun, e o atmosferă E mai mult decât o atmosferă nu? Este nașterea sau cristalizarea conștiinței naționale. V-am zis asta înainte că aceste lucruri se, se întâmplă atunci când sunt lucruri grave Care amenință națiunea să produce o emulație practic da. Nu sunt Unul dintre motivele pentru care oamenii sunt sau principalul motiv este că s-au săturat să fie mințiți. Nu, mai, sunt, nu ne mai luați de proști, am asta este mesajul. Nu încercați să ne mai luați de proști, că nu ne păcăliți. Um, și am aici un exemplu apropo de uh, faptul că PSD o invocă permanent pe doamna Raluca Prună, fostul ministru al justiției, ca să justifice niște măsuri pe care le tot uh, ia. Și mai ales ultimele inițiative din domeniul justiției. De exemplu, Faptul că Raluca Prună a inițiat anul trecut o ordonanță de urgență pentru modificarea unor prevederi din codul penal. Asta s-a adoptat în mai cu mult scandal. A fost o greșeală. A fost o greșeală pentru că a creat un precedent. De acum, iată ce se întâmplă. Deci doamna Prună a făcut atunci o modificare prin ordonanță de urgență care permite oricărui guvern fără scrupule de acum înainte să facă același lucru cu rele intenții. Iar PSD care face asta știe foarte bine că următorul guvern, care s-ar putea să nu fie PSD, va invoca ce a făcut PSD ca să abuzeze de lege. Deci este deschiderea cutiei Pandorei. Bun. Uh, pentru modificările făcute atunci prin ordonanță de urgență de doamna prună, că sunt niște diferențe care trebuie spuse. Chiar dacă nu a făcut bine ce a făcut doamna prună, sunt niște diferențe față de situația de acum. Atunci a existat avizul CSM, ceea ce nu este cazul cu ordonanța de urgență pentru penali. De asemenea, modificările pe care le-a făcut fostul ministru al justiției, prin ordonanță de urgență, erau un parlament de jumătate de an. sără de senat erau la cameră și erau blocate de șase luni acolo sub formă de diverse proiecte de lege, și nu avansau deloc. Doamna ministru a explicat atunci că a fost nevoie de deblocarea situației că era vorba de directive ale Comisiei Europene, cu termen de aplicare, diverse decizii de neconstituționalitate, ceea ce nu este cazul acum cu abuzul în serviciu, asta nu puteau fi ignorate, că blocau sistemul judiciar. Eu aș zice că doamna Prună a greșit profund. Da. Și guvernul tehnocrat de la da. început a greșit, evitând, sau mă rog sub diferite influențe, aș zice că doamna, doamna Raluca Prună mi-a lăsat o foarte proastă impresie pentru un specialist. Eu, nefiind un specialist al domeniului. Ok. Doamna Prună a dat rău de gard cu foarte multe lucruri. Da. Dar, lasă-mă să termin, da. aici au, au avut și niște influențe foarte ciudate. Și Prună, și Cioloș, și guvernul de tehnocrați. În sensul că Uh, ei au evitat, de exemplu, să ducă proiecte de lege în Parlament pe ideea că, băi, ăștia au majoritate și nu vor face nimic. Vor amâna cum au amâna și până acum. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Iar aici, cu modificarea codului penal, lucrurile deveniseră evidente. Dacă vă mai amintiți voi ceartă aia mea cu Nicolicea ăla în direct la televizor, ei asta fac de câțiva ani de zile, pregătind... Mezamplasul acestui moment. Uh -huh. Amânarea modificărilor la codul penal în Parlament, la cererea curții la după decizii ale curții constituționale, de așa nu au făcut decât să pregătească un moment în care să zicem băie urgență. Da. Asta vorbim de premeditare. Să rămânem concentrați pe povestea asta, pentru că atunci încă o dată în luna mai. Când doamna Raluca Prună, fostul ministru al justiției, a modificat prin ordonanță de urgență codul penal, ceea ce nu a fost în regulă, cine erau primii care o contraziceau și o certau? Pe în primul rând liderii PSD și ALDE. Iată ce spunea domnul Ponta atunci. Citez. Ce credeți că s-a întâmplat Miercuri la propunerea doamnei ministru al justiției, Raluca Prună-Macovei? Eu citez exact din ce spune domnul Ponta. Prin ordonanță de urgență au fost modificate 150 de articole din codul penal și codul de procedură penală. Codurile au fost modificate de guvern, nu de parlament, cum prevede Constituția. Modificările au apărut după adoptare și nu în dezbatere, deci pe cum lucrează guvernul lui de obicei. Încă o dată este vorba de domnul Ponta. Secta Macovei gândește la fel cu isis ca simplu deputat în grupul PSD, voi propune să votăm pentru respingerea acestei ordonanțe de guvern odioase. Modificările de la, la codul penal și codul de procedură penală trebuie să fie adoptate doar de către Parlament, zicea domnul Ponta. Doar cu avizul guvernului și al CSM Și doar după o dezbatere publică adevărată, care să informeze și să explice românilor despre ce este vorba. Altfel, este dictatură. Asta spune domnul Ponta. Cine ar fi crezut... Că vom ajunge să fim de acord cu domnul Ponta. Interesant este că dacă atunci era dictatură, acum ce, nu mai e, când face guvernul PSD același lucru, iată-l pe domnul Tăriceanu, președintele Senatului și atunci și acum. Ce spunea despre modificarea codului penal prin ordonanță de urgență? Zicea domnul Tăricianu în mai anul trecut, dacă un guvern politic cu sprijin în Parlament ar fi decis să adopte aceste măsuri prin ordonanță, ar fi ieșit un scandal public uriaș. Nu pot să-l acuz pe domnul Tăricianu că nu știe ce face acum. Când asta se întâmplă. Un scandal public uriaș. Subscriu, zice domnul Tăricianu, punctului de vedere exprimat de fostul premier Victor Ponta, că această ordonanță ar trebui trântită în Parlament, pentru ca actualul executiv și cetățenii să înțeleagă că modificări importante și grave care privesc drepturile și libertățile cetățenilor nu pot să fie adoptate în mod arbitrar de o persoană care este ministrul al justiției. Dar în mod arbitrar, politicienii pot folosi regulile democrației fix atunci da. când le convine, adică iar atunci când nu le convine, pot fi călcate în picioare. Revin. Lumea de asta este în stradă. Băi, nu ne mai luați de proști. Nu ne mai luați de proști. Și ce zicea domnul Dragnea? Domnul Dragnea, care a spun, acum spune că nu este nicio problemă cu ordonanța de urgență, că a făcut-o doamna prună. Adică de ce atunci era un abuz și acum nu mai e? Care este logica? Știți ce spune domnul Dragnea? Îl avem înregistrat. De câte ori în Parlament începea cineva să vorbească despre modificarea la codurile penale, toată lumea zicea, pe bună dreptate, să fie o discuție, o dezbatere transparentă, să fie o discuție la care să participe toți cei care se pricep, societatea civilă, specialiști din, din sistem, populația să vadă, în așa fel încât decizia finală să fie o decizie care să ia în urmă dezbatere sănătoasă. O ordonanță de urgență scoasă, repede, așa pe repede înainte, sigur că naște semnă de întrebare tuturor. Am o știre de să mai, să mai, da. Procurorul general a declarat că va ataca astăzi în instanță ordonanța de urgență privind modificarea codului penal. Formularea nu este foarte clară, bănuiesc că este vorba de un atac în contencios administrativ Care se și judecă repede. Uh, nu știu, s-ar putea să se judece repede, dar nu știu ce șanse are, sincer. Pe fond nu. Adică trebuie să fie act de administrare, e aici un act de legiferare, în da, general, face ceva face ca să nu, ce, ca face ca să nu stea da, ca măcar să face ceva. Face Bun. ceva. Deci revenim la asta. Da? Vreți să-l mai ascultăm cumva, odată pe domnul Dragnea, care spunea că ordonanță de urgență trecută așa pe șez nu e regulă și că e dreptul societății să participe la dezbaterea specialiștilor, să-și exprime puncte de vedere. Ce ar fi plăcut Bă, exact că fie declarația asta, asta făcută zilele astea. Da, exact asta cere lumea acum, exact, exact da. asta cere justiția. Justiția căreia guvernul i-a cerut aviz ca să ignore avizul, ca să ignore, cum să spun, le-a le dat întâlnire miercuri și ei au furat marți, cum ar veni.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 Da, corect, asta e corect. Cum oare poți să-l contrazici pe domnul Dragnea când spune că știe care este normalitatea înțelegeți, asta este aici marea mizerie, știe cum trebuie făcut știe ce trebuie făcut, recunoaște acest lucru, dar refuză să o facă și sute de mii de oameni ies în stradă și spun așa trebuie făcut pentru că și dumneata a zis asta și el spune sunteți manipulați Universitatea de Vest din Timișoara, într-un text în care dezavăiază această ordonanță, spune următorul lucru foarte interesant. Dreptul nu înseamnă manevrarea normelor de procedură legislativă împotriva scopului lor. Vedeți, acesta este argumentul care lasă fără temei ceea ce se întâmplă în legitimitatea de care vorbește Liviu Dragnea. Odată ce lumea te-a votat, în mod cert nu te-a votat ca să schimbi să folosești acest drept Că îți dă dreptul să legiferezi votul popular da. Asta nu înseamnă Că poți să faci legislația Împotriva normelor sociale Asta, asta e ceea ce se întâmplă da. Trebuie să guvernezi în interesul societății da. nu în interesul tău Asta e mentalitatea de uh, feudal De care vorbeam Băi, am bun. câștigat, m-au votat ăștia Acum, da. ia Eu bun. sunt legea da. Bun, încă o dată, este o premeditare de ani de zile în povestea asta. Primul semn major a fost Marța Neagră din 2013, dar descoperim acum că au fost vorba lui Moise plasați oameni cheie în toate posturile importante ca o lovitură să poată să aibă loc fără să fie contestată. Și au existat avertizări, au existat semnale în sensul ăsta. În 2014, în timpul campaniei electorale, Candidatul pe vremea respectivă Claus Iohannis spunea că dacă este ales domnul Ponta președinte, urmează să se întâmple ce se întâmplă? Azi? Uh -huh. Ce se întâmplă? Azi? Asta deci acum trei ani, scenariul era absolut evident. Hai să-l ascultăm pe Claus Iohannis uh, într-un interviu la vremea respectivă, deci în 2014, acum trei ani la Digi 24. Vă rog să ascultați și să înțelegeți ce spunea președintele atunci.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 am depășit epocaile ilesceană? am scăpat de ele și uite că n-am scăpat! Deci după, după ce am depășit domnul Claus Iohannis, cred că a avut o naivitate acolo când a spus. Dar și noi toți. Că și noi am crezut că am depășit epoca ilieșiană. Dar descoperim acum că ne-am întors în anii 90. Este același modus operandi pe care acest partid îl practică împotriva societății românești cu învrăjbire și cu minciune și cu manipulare din 1990 încoace. În campania aia din 2014 am făcut o postare pe Facebook o postare pe Facebook, nu mai mult, în care le-a încerut tuturor uh, candidaților la președinție să se pronunțe în legătură cu o eventuală intenție de a da, uh, de a aproba grațieri pentru cei condamnați pentru corupție. Da. Deci o postare pe Facebook. Claus Iohannis mi-a răspuns primul, tot pe Facebook, și-a zis eu nu voi face niciodată așa ceva dacă voi deveni președinte, după care... Toți, dar absolut toți candidații au făcut astfel de declarații pe Facebook, declarații publice, cu excepția unuia singur, a lui Mici, care a pus pe doamna Firea să facă, a făcut doamna Firea, deși doamna Firea care era purtătorul de cuvânt al campaniei prezidențiale, a făcut declarația asta în locul lui Ponta. A făcut un comunicat pe care a ajuns și pe Facebook, dar a răspuns prin mijloace clasice, domnul viitor președinte nu are intenția de a grația corupției da. sau este o temă extrem de nepopulară. Deci întrebările astea, am mai spus-o, sunt măsurate periodic de, pentru partide. Nu toate de publice, dar întrebările astea sunt adresate în măsurători sociologice pe care le fac partidele. Și tema asta cu hai să grațiem, hai să dăm drumul, hai să nu știu ce, este extrem de nepopulară. Odată că oamenii se gândesc, bă, dacă ai fost condamnat la închisoare, poate că trebuie să o faci, Uh, și doi, cred că oamenii n-au încredere în politicien în să gestioneze corect problema asta, pentru că se știe că uh, uh, ar vrea să-și facă în așa fel încât să se aranjeze exact ce fac cu aceste modificări la penal. Uh, aș vrea să completez totuși, să te contrazic parțial. Ia să vedem. Aici, în cele, în cele mai multe țări în care trăim, noi România, să știi că, într-adevăr, tema este nepopulară pentru că unii conștientizează acest pericol la un simț civic dezvoltat, cum ai remarcat tu, însă... Trebuie noi, voi, orășenii, să înțelegeți și pe oamenii de la țară care trăiesc o spaimă extraordinară. Băi, că intră unul în noaptea și sfură butelia. Ceea ce în limbajul comun, în media centrală, spunem găinării. Băi, alea drame pentru oameni. Credeți-mă, e nasol în când într-un sat, să zicem, sau într-o zonă, apar spargeri din astea cu niște golani care intră noaptea peste persoane vârstnice înțelegi tu, și le iau putelia. Procurorul Dazi. da zi. Deci, deci, de aici vine și spaima acelei grațieri pentru ceea ce ei numesc uh, condamnări uh, mici pentru fapte mărunte. Nu e așa? De aici vine, de fapt, nepopularitatea grațierii și amnistiei, mai, mai departe. Procurorul șef, procurorul șef al DICOT, care este, cum zicem noi, parchetul antimafia. Acum, nu știu, la noi mafia e politică, nu e atât de multă... Asta e o metaforă, mafia politică. Da, da. Bun. Deci parchetul de la DICOT, direcția de Crimă organizată, domnul Horodniceanu, care e un tip destul de rezervat, nu prea vezi, ieșind la declarații, a intrat în direct la noi, în ziua în care au fost adoptate aceste ordonanțe de urgență și a, a ieșit public împotrivindu-se modificărilor din uh, ordonanțe respectivă de urgență, mai ales în ceea ce privește limitarea denunțului la șase luni. Bun, domnul Horodniceanu a explicat acolo că această modificare îngreunează masiv anchetele privind um, infracțiuni de trafic de carnevie, trafic de droguri, terorism și așa mai departe. Ce te faci cu unul acuzat de terorism dacă a fost denunțat după șapte luni? N-a fost denunțat după șase luni. Dicot nu o să poată să-l mai uh, cerceteze. Nu, acum, dar poate să-l urmărească. De da, acolo să încolo luăm, da. și nu poate folosi denunțul ca pe o probă da. în instanță. Da. Asta adică cum... înțelegeți, prin... Uh, asta este responsabilitatea acestor politicieni care modifică legile ca să scape este atât de mare, încât nu-i interesează dacă odată cu ei scapă și traficanți de carne vie, da și teroriști, și infractori, și tâlhari. Vreau să mai explic ceva. Din crimă organizată. Băi, da, ok, vreau să mai explic ceva. Nu știu cât timp mai avem, mai dar. Mai avem 3-4 de util națiunii. Te rog. Băi, lumea nu înțelege chestia asta cu abuzul în serviciu. Iar eu am explicat-o în deamănunt, dar au trecut mult timp de atunci, anul trecut. Deci, abuzul în serviciu, luăm un caz foarte aplicat ca să înțeleagă toată lumea. Să zicem că eu sunt primar în localitatea X și Vlad este un investitor. Și eu fac o licitație și zic, vreau să cumpăr un telefon ca ăsta. Îl arăt pentru cei care se uită pe Facebook la emisiune. Eu vreau să-l cumpăr, acest telefon. Și vine, gata, facem o licitație, vine Vlad. Și Vlad, băi, ne înțelegem, uite, ți dau o șpagă, tu scoate-l acolo, îți dau de trei ori prețul lui real și în același timp am timp să-ți dau și ți o șpagă. Pentru că, începând, de după anul 2000, lumea s-a deschis banii, circulația lor, circulația persoanelor, a permis sofisticarea șpagilor. mutarea lor prin Statele Unite, prin Seychelles, prin tot felul de conturi din astea foarte greu de urmărit, legislatorii au zis, băi, această șpagă se închide pe un abuz în serviciu, de fapt. Că e foarte greu să dovedești că Vlad i-a dat lui Moise o șpagă, dar este evident că Moise a prejudiciat primăria la care e el primar, localitatea, Cumpărând de trei ori mai scump, din banii comunității, exact. un obiect. Bun. Mai departe, ceea ce trebuie să facă procurorii, pentru că e foarte greu să dovedești, paga, dar abuzul este evident, ceea ce trebuie să facă procurorii este să dovedească că Moise a făcut-o cu intenție și că a încălcat legea și că a prejudiciat comunitatea. Și ăsta e abuzul. Un abuz în serviciu este întotdeauna închiderea unei șpăgi, pentru că dacă Moise a fost prost și a făcut din prostie chestiunea asta, nu e abuz în serviciu. Așa cum încearcă domnul Băsescu sau de al de Dragnea să spune, domnule, sunt erori administrative, nu, dacă am fost prost, e neglijență, bine, că au dezincriminat-o pe aia, ca nu cumva să existe vreo modalitate să nu poți fura banii în țara asta, uh -huh. lumea nu prea vorbește, dar și aia s-a dezincriminat prin ordonanța da, asta, este, așa este. deci i-au eliminat absolut tot, nici nu poți să zici, băi, ai fost atât de prost încât trebuie să plătești, nu, nimic. Băi, ai făcut-o. El a luat banii, da? A luat mulți bani. primăria plătește turiști să te sancționeze cine dracu, Nu știu că, dacă eu sunt primar, tot eu trebuie să-l Deci Singurul lucru pe care trebuie să-l faci de acum e să reușești să fii ales. Da. Eu asta înțeleg. Da. da. Dacă deci te, te ajută partidul ești să ajungi la furat, și de acolo dai și tu înapoi. Pe persoană ceva la fizică partid. nu se poate. Da. Nu, pe persoană fizică nu merge. Su suplimentar și am mai e ceva, spun. sub da. 200.000 de, de lei, că domnul, uh, Ciordache, ăsta, domnul Iordache insistă că. Se pedepsește totuși sub 20.0 de, mii de lei, dar se pedepsește disciplinar. Da. Adică cu alte cuvinte, primești o mustrare dacă furi, dacă ești deștept, bă, trebuie să fii măcar atât de deștept încât să nu depășești 47.000 de, de euro când furi. Când da, faci o șterie. să luăm telefoane în mai multe tranșe. Da. Bă, dacă, bă, nu poți să fii, dacă ești chiar atât de prost încât să furi mai mult, partidul a zis că trebuie să plătești. Și mustrarea cum să fie ceva de genul vezi să nu ți se mustrare. mai întâmple. Este disciplinare, ești sancționat cu 10% pe, din salariu pe o lună, adică asta. Curtea Constituțională, în modificarea pe care a făcut-o astăvară, la niște presiuni extraordinare din toată clasa politică, încă o dată, repet, ce am spus atunci, ce a făcut Curtea Constituțională, a fost o ticălășie, pentru că această infracțiune, ea, ea, ea, sau, mă rog, magistrații, că de aia sunt magistrați, deci în fața judecătorului te duci cu argumente, bă, treia să arăți, uite ce a făcut ăsta. Ce a făcut Curtea Constituțională? A zis, bă, dacă a încălcat o lege, deci e abuz în serviciu dacă a făcut cu intenție, dacă a produs un prejudiciu comunist, dar să, să fi încălcat și o lege lege. Adică lege sau ordonanță de urgență sau ordonanță simplă sau, în fine, da? Bun, asta e o chestiune care complică oricum destul de mult lucrurile. Și aia ei, nu mai ce să-i faci. În sensul că uite acum, domnul Dragnea când face bugetul. De aia, de -aia face el niște derogări de la niște legi prin legea bugetului și de doamnei civil să-i să dea pe ordin, nu pe lege. Să facă rectificări pozitive în bugetul Ministerului Dezvoltării prin ordin, ca să o protejeze de, a, de abuzul un serviciu care deja a fost mutilat prin decizia curții constituționale. Eu am mar dubii în legătură curtea. Era altă curtea, dar mai, mă rog, erau alți trei. Acum sunt, au mai rămas... Deci, am mari dubii și în legătură cu Curtea Constituțională, frățioare, în țara asta ne ducem către ceva foarte nasol. Chiar acum noi luptăm în stradă, spunem, băi, hoții, vedeți că... Și așa mai departe. Ce n-a făcut Curtea Constituțională și Doamne ajută că n-a făcut, n-a fost să dezincrimineze total. Adică, uite, încă sunt un miliard de euro și o mie și ceva și încă două mii în lucru, care persoana. au călcat rău de tot pe bec. Domnul Dragnea, de exemplu, a încălcat legislație primară, domnul Dragnea și bombonica legea funcționarului public. Da. Deci el n-are cum să scape pe ce a dat Curtea Constituțională la vară Și trebuie să meargă mai departe până, până, până în vigoare ordonanța. Da. da. Avem știri cu Ioana Brustur-Capitanul și ne întoarcem. Nu uitați, după nouă vine și Andreesca. Deci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 Mă gândesc serios să părăsesc sala Avocatul diavolului Vineri de la ora 13 și 15 În direct la Europa FM Smart de la Dr. Hart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 și 5 ani garanție la numai 1149 de lei. În plus, primești TVA-ul înapoi pe voucher. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. În luna februarie ofertele Selgros sunt mama Mia! Între 2 și 5 februarie gătești ca un Italiano Vero cu Parmegiano Reggiano Galbanii de 200 de grame la doar 18,49 lei. Prețul conține TVA și oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți!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 Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Este cod galben până la 10 în județele Iași, Botoșani și Harghita, unde ANM anunță ploi care pot determina depuneri de polei. Până la 11, județul Covasna se află sub avertizare cod galben de ceață și depuneri înghețate. Maxime astăzi între 1-2 grade în sudul extrem al Olteniei și sud-vestul Monteniei și 14 grade în Banat, cu 7-8 grade maxima în București. Cinci copii cazați la o pensiune din Azuga au fost transportați de urgență as noapte la spital. După ce li s-a făcut rău, au ajuns mai întâi la spitalul din Sinaia, iar după un prim control, medicii au decis să-i transfere la unitatea din Ploiești cu diagnosticul preliminar de enterocolită. Potrivit serviciului de ambulanță județean Prahova, echipaje medicale au intervenit as noapte la pensiunea din stațiunea Azuga, unde cinci copii cu vârste cuprinse între 8 și 11 ani și un adult de 44 de ani au solicitat asistență de specialitate. Continuăm, știrile începe la această oră la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, procurorii din CSM decide astăzi dacă îi retrag pe Constantin Sima și Oana Schmidt Hăinală de la Ministerul Justiției. Solicitarea a fost formulată de procurorul general Augustin Lazar. La ședința de astăzi participă și Ministrul Justiției Florin Iordache. Este important un semnal de stabilitate pentru sistemul judiciar din România. Inamovibilitatea judecătorilor și stabilitatea procurorilor, mă refer și la cea financiară, cât și la cea profesională, este foarte important. Acesta este semnalul pe care vin eu să-l transmit astăzi la CSM. Florentina Mihaița ne explică acum de ce solicită parchetul încetarea detașării celor doi secretari de stat, Oana Schmidt-Hăinală și Constantin Sima. Parchetul de pe lângă înalta curte precizează într-un comunicat că a cerut încetarea detașării celor doi secretari de stat de la Ministerul Justiției pentru a se putea desfășura în condiții de imparțialitate, ancheta începută de DNA cu privire la modul în care a fost elaborată ordonanța de modificare a Codului Penal. Direcția Națională Anticorupție a cerut deja de la Ministerul Justiției toate înscrisurile care au legătură cu elaborarea controversatei ordonanțe. Ministerul Justiției a catalogat această acțiune drept o imixtiune gravă. Consiliul Superior al Magistraturii urmează să ia o decizie privind a celor doi secretari de stat de la Ministerul Justiției, Ioana Schmidt Hainală și Constantin Sima. Nu este clar însă dacă acesta din urmă îi va putea ține în continuare locul ministrului Justiției Florin Iordache, cel care și-a delegat atribuțiile pentru următoarele 10 zile. Oficiali din Ministerul Justiției au explicat că Florin Iordache a luat această decizie pentru a nu afecta funcționarea instituției cât timp se află la parlament la dezbaterile pe tema bugetului. Și a fost a treia seară la rând de proteste în România, 80.000 de manifestanți au aflat în Piața Victoriei din București în ce alte 10.000 de oameni a au protestat în mai multe orașe din țară. Faptul că executivul rămâne pe poziții și nu are de gând să abroge ordonanța de urgență privind modificarea codurilor penale i-a scos din nou în stradă pe români. Ce mesaj transmit guvernanții zecilor de mii de oameni care protestează în stradă? Guvernul nu va abroga ordonanța de modificare a Codului penal, a anunțat premierul Sorin Grindeanu, atât el cât și liderul PSD Liviu Dragnea au insistat că este nevoie de schimbarea legislației, deoarece așa a recomandat Curtea Constituțională. însă magistrații CCR au cerut redefinirea abuzului în serviciu, nu iertarea acestei infracțiuni, dacă prejudiciul este mai mic de 200.000 de lei, sau dezincriminarea neglijenței în serviciu, așa cum a stabilit acum cabinetul Grindeanu. Întrebat de ce au fost făcute astfel de modificări, președintele PSD, Liviu Dragnea, nu a știut ce să răspundă. Acum am încercat să citesc pe diagonală decizia invocată de dumneavoastră a Curții Constituționale și nu găsesc, domn președinte, nicăieri dezincriminarea neglijenței în serviciu și înjumătățirea pedepselor pentru abuz în serviciu. Da, Cerută prate. de către CCR. Ceea ce s-a întâmplat în ordonanță. M-ați luat repede. V-am luat repede. Nu, sincer. Judecătorii Curții nu cer nicăieri înjumătățirea pedepsei pentru abuz în serviciu și eliminarea oricăror pedepse pentru negligența în serviciu, așa cum scrie ordonanța de modificare a codului penal. Nu știu, m-am referit la acel articol de care toată lumea m-a acuză. Nu discutați cu mine despre tot textul ordonanței pentru că nu am elaborat-o Dumneavoastră ați garantat acest guvern, domnul Dragnea. De asta vă întrebăm pe dumneavoastră. Bun sincer. Chiar n-am ce să răspund la asta. N-am elaborat -o ordonanța. Nu mă întrebați pe cei care au elaborat-o, pentru că au nota de fundamentare, au gândit, au construit-o, au avut... Când a trebuit lucru. să rescrieți bugetul, i a schemat pe rând și ați rescris-o. De ce nu se poate modifica? Pe modifi buget. Pe buget. Da, pentru că bugetul era fundamental pentru punerea în practica programului de guvernare. Să Măsă ne răspundă domnul, domnul, domnul Grindeanu la, la întrebarea. întrebarea. Vreau, în vreau să avem totuși o înțelegere în motivarea și o discuție civilizată, ce scuze. Am amânat, cu două ore, am tot amânat o întâlnire importantă. Dar și noi v-am așteptat să vă expuneți toate punctele de vedere timp de 45 de minute. E, e în regulă. Ce scuze? putea să mă întrerupeți. Bugetul de stat pe 2017 intră de astăzi în dezbaterea Parlamentului. Legislativul declanșează procedurile de avizare, dezbatere și votare a proiectului. Opoziția a depus sute de amendamente. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Primul pas în vederea adoptării proiectului de buget pe 2017, astăzi comisiile de specialitate ale celor două camere se reunesc pentru a aviza bugetele ordonatorilor principalii de credite. Ministrii, secretarii de stat și reprezentanții celorlalte instituții vor veni în comisii pentru a susține bugetul. Cu această ocazie pot fi adoptate amendamente de suplimentare sau reducere a fondurilor. De altfel, opoziția a depus sute de amendamente. De pildă, Partidul Mișcarea Populară a venit cu peste 300 de amendamente amendamente, majoritatea referindu-se la domeniul dezvoltării al administrației și al fondurilor europene. Mai departe, calendarul prevede ca proiectul să fie dezbătut în weekend în comisiile reunite de buget pentru raport. Apoi va intra în plen pentru votul final, care va fi dat cel mai probabil marțea viitoare. Legea bugetului de stat vine cu întârziere în Parlament, după ce prima formă a fost contestată chiar de liderul PSD Liviu Dragnea, care a cerut rediscutarea proiectului. Știrile s-au presc cam aici dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim pentru știri, 97 minute în deșteptarea la Europa FM, urmează și o lecție de engleză. Ne întâlnim cu Andreea Esca și dacă a venit Andreea, sigur are 2400 de euro la ea, cât să dăm banii la dublu sau nimic. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 10 minute, vă salutăm și vă mulțumim că sunteți cu noi Vă și surprindem invitându-vă să vă înscrieți la dublu sau nimic SMS la 1769 cu textul dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM Astfel vă înscrieți pentru 2400 de euro Răspundeți la 4 întrebări și câștigați în această dimineață în deșteptarea 2400 de euro 1769 SMS cu tarif normal, scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM Rest everything is all right sir. Bullshit. <laughs> Apropo de asta. Vorbește da. frumos la radio. Sunt foarte multe uh, momente în care liderii politici din România, nu vorbesc acum de domnul Dragnea, deși o să dăm niște înregistrări cu domnul Dragnea în continuare, dar liderii politici din România preferă să invoce orice. Teoria conspirației extraterestrii, clubul uh, Bilderberg, americani, Soros. Soros. Uh, rușii, orice, decât să admită adevărul pur și simplu și să-și prezinte scuze. Sunt momente penibile în viața unui politician ca în viața oricărui om, de altfel. Oricine poate face gafe, oricine poate spune la un moment dat lucruri neconvenabile. Uh, diferența cu politicinii este că politicienii trăiesc în reflector, în, în lumina reflectoarelor. Sunt în atenția publică în permanență și trebuie să știe cum să reacționeze atunci. scuză mă dar ce nu știi tu e că în politică nu spui niciodată adevărul. Ba da, sunt oameni care spun adevărul. Uite, ultimul caz masiv major a fost cu Donald Trump, înregistrat în 2001, cred, înaintea int intrării într-o emisiune TV, în care uh, vorbea jignitor despre femei, spunea ce le face el femeilor ca vedete și așa da. mai departe. Când înregistrarea a apărut, înregistrarea audio a apărut, a recunoscut și a cerut scuze și a mers mai departe. Mm -hmm. Sigur că a fost un moment jenant, dar Trump a avut pe care știți că nu-l simpatizez, dar a avut măcar această decență să recunoască adevărul. În România n-ar fi recunoscut în viața lor adevărul. Asta este un alt uh, motiv pentru care oamenii se enervează și sunt, sunt nervoși. Bă, nu ne mai luați de proști, am mai spus. Fie nu ne mai luați de proști, da? Ok. Avem un caz acum cu domnul Dragnea care, în toamna trecută, pe 22 noiembrie, deci cu câteva săptămâni înainte de alegerile generale, uh, a dat un interviu la postul public de radio din Elveția. A venit un jurnalist, a făcut un interviu cu domnul Dragnea, pe jurnalist îl cheamă Urs Brüderer și la sfârșitul discuțiilor, at the end of a long discussion, la sfârșitul acestei discuții, domnul Dragnea um, își exprimă crezul politic. Nu știm dacă știa că e înregistrat sau nu în continuare, dar în momentul în care ești cu jurnalistul de față și ai microfonul ești pe masă și am. ești om politic, știi că orice spui poate fi înregistrat. Și domnul Dragnea spune, pe mine nu mă interesează porcăriile astea. De fapt zice ceva mai rău, dar traducem noi porcării, cum ar fi cu corupția în România și presa a aflat ce a dat în înregistrare. I don't like this kind of political debate. I want to discuss about the program, about the Romanian future. Not this kind of bullshit, sorry. Russia, corruption, uh, I don't know. Bun. Asta este înregistrare, este un pasaj din înregistrarea originală. Nici măcar, ce să spun, nici măcar nu e, nu se prăbușește România, nu Așa se prăbușește e. lumea, că domnul Dragnea spune că el vrea să discute despre alte lucruri despre decât rahatul ăsta cu corupția. Ce a transformat asta într-o știre este faptul că domnul Dragnea neagă. De ce să negi? Care e problema? Dar primul lui reflex a fost să ascundă adevărul, să bat atenția, să introducă paraziți în discuție și în general... Să se ascundă. De ce, domne? Ieri, la conferința de presă, cum spuneam, la acea conferință de presă, uh, liderii PSD, mă rog, domnul Dragnea și domnul Dragneș, mm. Grindeanu s-au dus acolo, Liderul nu s-au așteptat ministru. Da, ei s-au dus acolo obișnuiți cu masajele șamponate din studiourile de televiziune prietene. Dar acolo au avut de-a face cu niște gazetari care chiar le-au pus întrebări. Și fiți atenți ce reacție are domnul Dragnea când este rugat să confirme autenticitatea acestei registrări și să explice de ce a zis asta. Este vocea dumneavoastră sau nu este? A spus asta sau nu? Este o registrare difuzată Nu facem jocul -a pixel albastru. Eu v-am spus că eu n-am avut această succesiune de cuvinte. Eu nu știu fiecare cum le-a montat acolo. Deci înțelegeți ce face domnul Dragnea? Pus în fața evidenței că a comis nici măcar un furt, nici măcar o gafă, o chestie măruntă, în loc să spună, domnule, mi-a scăpat, domnule, nu așa, îi scoasă oarecum din context. Era... Nu, spune... Uh, spune că nu este adevărat și după care introduci un parazit în discuție Nu facem cu pixelul albastru Adică cu alte cuvinte domnul Dragnea spune A, e o conspirație Vreți să mi-o faceți Vreți să ați montat Ați șmecherit De ce să introduci parazitul ăsta în discuție Când ar fi mult mai simplu să recunoști adevărul Pentru că nu ținut data trecută Da, drept răspuns jurnalistul elvețian Urs Brüderer Postează pe contul lui de SoundCloud Integral pasajul, convorbirea, convorbirea respectivă Este indignat Bă, ăsta elvețian el s-a dus, a făcut o înregistrare cu un om politic din România care a și urma să, uh, să câștige alegerile și a devenit președinte al Camerei Deputaților și al, al acuză de conspirație. Ăsta este de la radio publică elvețiană, acolo nu se admit chestii de astea. Adică, Hai, pentru eu el... că oamenii ăștia nici nu înțeleg da. că cineva ar putea și... să nu recunoască ceva ce a spus și, și da, într-o înregistrare. Pune înregistrarea completă, needitată, care evident arată ce spuneam mai devreme. Domnul Dragnea, spune, asta cu corupție este un rahat. Dar plecând de la ideea asta, că poate cine știe. Da, spus -o și pasta. Da, nu știu cum au pus uh, oamenii aia de acolo, în ce ordine mi-au pus cuvintele, am zis. Cum ați montat voi? În ce ia ordine? Să ați facem voi. noi ce zice domnul Dragnea? Adică să schimbăm ordinea. Că dacă s-a schimbat ordinea cuvintelor, poate că altfel are mai mult sens, nu? Adică acum... să ne jucăm acum să schimbăm. Ordinea cuvinte. cuvintelor. Deci avem aceleași cuvinte, nu altele, că domnul Dragnea ne-a spus că nu le-a rostit. A zis că poate nu e ordinea corectă. Vreți să le mai dăm o dată în original? Da, o să facem așa, le dăm în original și după aia dăm în diferite cuvintele mai... Albastr. Da, domnule, ca să vedem, poate are mai multă logică altfel. Ia să vedem. Dragnea în original. I don't like this kind of political debate. I want to discuss about the program, about the Romanian future. Not this kind of bullshit, Sorry. Russia, corruption... Uh, I don't know... Da, și acum să vedem, doamne, poate nu le-a zis în ordinea asta. Le-o zis în ordinea asta. I don't like Russia, corruption... Uh, I want to discuss about the Romanian future. Bullshit, sorry... <laughs> Deci, vedeți, dacă ar fi spus că nu-i place uh, corupția și Rusia, da, nu merge da, da. că înseamnă că viitorul România este derahat. Adică așa iese. Îmi pare rău, domnul Dragnea, dar astea sunt. Adică cuvintele dumneavoastră montate altfel că... Ia, fii atent, că mai avem... Ia. Putem încerca și altfel. Da. I don't like this kind of... I don't know... Bullshit, sorry. I want to discuss about the program Russia, corruption... Uh, not... About the Romanian future... Da. Deci acum nu vrea să discute despre viitorul României Pentru că, vedeți, deci nici așa Domnul Dragnea, nu știu ce să facem Pentru că nu, oricum am pune cuvintele pe care le-ați rostit Tot nasol este, este o, da, Nu, nu da, este nu, altfel, nu, e pe nu știu hai, că mai, hai să mai încercăm mai hai mai încercăm hai. pozitiv I don't like the Romanian future Corruption uh, Bullshit, sorry I, don't know. I want this kind of political debate. Da. Deci nici așa nu a ieșit. Băi, nu știu cum să, domnule drag, ne scuzați. Mai noi mai încercăm dacă. Nu știu cum să facem să înțelegem exact ce ați vrut dumneavoastră să spuneți, Dar rezultă că oricum am aranjat cuvintele pe care le ați rostit tot de rahat iese. ieși. Yeah. Hai să o, mai facem o încercare, ultima. Ia să vedem. I yeah. want bullshit. Sorry. I I don't bullshit. Like Russia, corruption, uh, the Romanian future. Cum, mă, ce a zis? -a eu zis, cred că de fapt... Zis? Auzi? Da. Ce a zis? Nu, a zis că îi place bullshit-ul și că nu îi place viitor României. Băi, eu cred că asta e originalul, da. de fapt. Ia să-l mai ascultăm o dată. Ăsta e originalul, sigur. I want bullshit, sorry. I don't like Russia, corruption, uh, the Romanian future. Da. Deci <laughs> îmi place Rahatu, nu îmi place viitor României. Da. Adevărul da. că cu partea a doua suntem și noi de acord, nici noi nu ne place viitor României cu dumneavoastră, domnul Dragnea Zău, așa. Andreesca, live în câteva minute.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 Vrei să cumperi mai mult și să plătești mai puțin? La Metro ai prețuri de nerefuzat lună de lună! Între 1 și 10 februarie ai șampon Head and Shoulders 200 de ml la doar și 32 de bani pe bucată pentru minim 6 bucăți și de ozon 2 kg la doar și 10,31 de bani pe bucată pentru minim 6 bucăți. Metro susține micii afaceri. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 Vino la magazin sau comandă online. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Detalii pe ikea.ro. Ikea. Idei pentru acasă. La Mega Image și Shop'n'Go'n, fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că e mega! În perioada 3-5 februarie ai Cotlete de porc fără os gusturi românești la doar 17,99 kg. kg, champignon marca marcă proprii 365,500 de grame la doar 3,99 lei Caserola și gutui la doar 6,99 kg. Pregătește-te de gătit și prinde promoție de weekend de la Mega Image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 5 zile și cam asta e tot Să mă ridic de jos, n-am să mai pot Mai am doar 4 zile să schimb totul Căci lacrimile mele smureșul și Oltul Mai am 3 zile și nici o minune Nu va dura mai mult, așa se spune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 A venit Andreea Esca la noi studiou, studio. Bună dimineața, Andreea! Bună Andreea e sinonim cu veselia. Da, veni ce să fac și eu. De fiecare am dată. Am zis că era supărat rău și e și cald aici. Da, lumea e supărat în, în general zilele sta. Suntem supărat, dar ce să facem? Știe cum e. Toată lumea e si în stradă. Vlad mi-a zis la un moment dat și am ținut din te chestia asta, mm -hmm. dintr-o experiență de la TV, dar uite acum e la radio și cred că se repetă figura. Știa bate orice în materie de audiență în mod special. Știrea, știrea da, e primul e așa? loc. Ba da, ba ba da. da? așa este. Să ne... Ce? Asta anu? e bucuria de a lucra la știri. Mă rog, e cu adrenalină. Cred că suntem un pic dependenți. L-am văzut pe... Știi cum Vlad... sunt știriștii adevărați, domnul Zafiu, oamenii care sunt făcuți să facă știri? Ca domnul Petreanu. Nu, Ca domnul Petreanu, da. Da. nu vreau să o despre mine, dar e așa. Dacă Persoanele expuse sunt de față. Dacă vezi un incendiu undeva de care toată lumea fuge... <laughs> tu te bagi. Poți, poți să fii sigur că aia care fugând spre incendiu să fie popieri, fie jurnaliști de știri. Nu știu, eu pot A, să spun așa. că eram la Veneția acum o vreme și împlineam niște, ani de, niște <laughs> ani de la căsătorie. Ce mă scosese soțul meu romantic la un restaurant... Și când eram mai nu știu când eram mai romantici am văzut un foc peste apă da. și s-a dus naibit am zis hai așa. gata hai să plecăm să vedem ce e acolo lasă-mă spui tu mâine care e treaba cu de ce am venit da. cu Eu cred că există o genă care te așa ne face să uh... Ne forțează să împărtășim oamenilor. Că asta înseamnă. Să da. te duci acolo să vezi ce se întâmplă, să povestești altora. Ce ai văzut, ce nu știu ce. Vezi de deci nu mai certa că am pus poza cu tine pe Instagram ieri. <laughs> da, asta da, e, da, mi da, trimis-o, da. eu am pus-o. Da. Să vadă lumea. În am ce fel sunteți. Am răs, da, asta e un reflex de jurnalist. Ieri da. z și cu mine și cu domnul Hădean. Ne-am dus până undeva să mâncăm. Da, prăc, și mi-au curat mașina Andrian... în timp ce eu aveam treaba aici la emisiune. N-a fost chiar Și s-au și chiar. jucat cu urechile mele din blăniță pe care le pun pentru că mi-e frig de la ureche. Vrei să mergem în discuția asta? Nu, nicăieri. Pe, pe, pe bancheta din spate, doar că nu te pune cu mine la dăstea, că Iar re, bancheta la din tu, spate ia. a mașinii Așa? Andrei da? era blănița Andrei. Vai! Drept pentru care, Erau niște căști. Căști în blănite, da, o blăniță, da. nu? Blănița, care să-mi -ți țină, da, de să țină de cald în loc de căciulă. Amare. Drept pentru care a da. fost ideea lui Zaf. Nu? Da, normal, bineînțeles, tu gata și din discuție cu Andrei, Am făcut poze, i-am trimis Andrei Ha-ha, nu știu ce, ce-a făcut Ca să ne pedepsească pe <cute> Zici ce a scris, zici a scris acolo Că ai... infractorii mi-au furat mașina ce știu. Da, rog seriozitate să <cute> <cute> până unde da. De fapt era supărată că nu mă invita Sărăși pe mine să mănânc supă cu ei și am zis da. că las Andrei era la muncă aici, pregătea la radio Exact, da ce Chiar așa, ne vedem la radio. la radio. Ne vedem la radio începând da. de sâmbătă asta da, de la ora Da, sâmbătă asta, 12. știi că e mâine. Uh, mâine, am pardon, uitat să spun. Da, da, da. Băi, nu mai știu, vreau să zic că zilele astea între mereu ce zi azi, Ce zi azi? e păi cur, dacă... e joi, e da. da, mâine, azi e vine. Pentru că lucrezi și noaptea, de-aia nu mai știi când da, e da. zi. este ziua a doua. De da, mâine ne întâlnim, sunt... la, întâlnim la radio în direct din Poiana Brașov. Ah, ce frumos! Da. Romantic chiar și vezi. Da, romantic. Cine să... nu știe, Europa FM are un studio foarte frumos pe pârtie, la Bradu. În Poiana Brașov. În Poiana Brașov, așa că mâine o să fim acolo. Și o să am invitat un sociolog extraordinar de deștept. Domnul Gheorghe Onuț, poate cu ocazia asta aflăm și noi cei cu românii și cu România. Adică eu chiar cred că ar putea să ne dea niște răspunsuri că un... foarte bune despre ce se întâmplă acum în această țară în care trăim. Dacă îmi cu drag. O sugestie, cred că și un psihiatru ar fi bun să încerce. <laughs> Hai să începem cu un sociolog și vedem cum se mai ce se mai întâmplă și săptămâna viitoare putem chema un psihiatru, da. Da. <laughs> Mâine autografe, fotografii. Până uh, e fotografii, da, nu știu, vrei. Dacă putem mâine. veni la tine. A, puteți veni, mâineva, ște. Aștept la baza pârtii când vreți. Da. Deci, la părți da. Bradu în Paiana da. Brașov Să nu luați lift-ul până nu treceți pe la noi să vedeți ce se întâmplă la Europa FM. Schiez să schiezi în general, Schiezi în, în general, general. Nu, nu tot tu, da, tu în general. Și eu, dar mâine o să schiem printre diverse întrebări și răspunsuri, să vedem dacă aflăm mai multe decât ați aflat voi pe aici. A, ah, știi că un coleg de-al meu îmi zicea ieri, e o chestie simpatică. Mi-a zis că ar trebui să schimbăm și în Biblie și să punem acolo la să nu furi, să nu furi mai mult de 200.000. Da, păi ne înțeamnă că au da. Se tipărește. Se tipărește? Da. Se Un monitor oficial? Da, sau. nu furi. New edition. edition 200.000. Am înțeles. Da. De ne Doamne, nouă uh, cum e pâinea noastră, cea de toate zile și o Coca-Cola. Dar știi că acolo, pe mine da, ieri m-a da, da, supărat da. cel mai tare faptul că am văzut-o pe Olguța cu făcând semnul ăla foarte urât, așa, cu ciocul mic. Știți? Da, nu cred despre făcut. ce vorbesc? Nu știu despre ce vorbești. Da. Mi s-a părut foarte... Da. Chiar m-am simțit rău, așa, nu știu, către jurnaliști, știi? Da. Adică așa o atitudine destul de... Da, sunt o serie de reacții neplăcută. nepotrivite din partea... Acum, spunea și Vlad mai studia. devreme că zilele astea se pun niște întrebări și că politicienii nu mai merg prin studiouri de televiziune unele, doar ca să facă act de prezență și să li se facă masaj. Jurnaliștii chiar mai pun și întrebări. Poate să ai motivul pentru care... Da, Liviu Dragnea și Zorin Grindeanu au făcut iar o conferință de presă și au luat inima în dinți și spre deosebire de ședințele de masaj șamponat la care participă în unele studiori de televiziune. acolo chiar li s-au pus întrebări și au avut niște momente dificile în care n-au dat răspunsuri și au sfârșit fugind din sală. Da, am văzut că povesteau și reporterii noștri da. că li s-a părut ciudat așa că... Adică n-au mai participat de mult la o conferință de presă la care mm -hmm. să vadă Cred că niște fost care fur din, da. din prezidiu. Celor doi a fost învățătura de minte pentru multă vreme de acum încolo. Cred că nu o să mai apară? Sau da, cred că nu o să mai facă conferințe de presă multă vreme de acum înainte. Eu uh... aștept conferința de la care să plece cu elicopterul. Da, că am ajuns la relatările presei, voi la ProTV uh, ați făcut ediție specială. Da, pe... am avut ediție specială. Ceea, ce ProTV... Ceea ce la ProTV e destul de rar, adică pro nu-și sparge. Care sunt criteriile după care faceți? Să explicăm și publicului. Cum trebuie să fie un eveniment ca să hotărâți să faceți o ediție specială să întrerupeți programul obișnuit? Trebuie să fie de o foarte mare importanță pentru, pentru oameni, iar acum cred că este. Faptul că sunt sute de mii de, de oameni pe străzi în toată țara este un motiv pentru care să facem o ediție specială. Desigur, există televiziunile de știri care dau non-stop ceea ce uh -huh. se întâmplă în stradă, dar considerăm că este un moment în care trebuie să existe ediții speciale. Dar voi vă duceți în piață la manifestații? Noi cine? Voi jurnaliștii de la Pro. Noi jurnaliștii de la Pro ne ducem, sigur, Bravo. pentru că trebuie să. Și tu ca jurnalist. Trebuie să știi, trebuie să mai știi duci, ce așa? se întâmplă acolo, da. Eu cred că trebuie, atunci când ești jurnalist, cred că trebuie să fii acolo unde se întâmplă ceva, nu să afli de la altcineva ca ce s-a întâmplat. Exact. Și, da, da, trebuie să știi exact ce se întâmplă. Nu poți să uh, relatezi ceva la mâna a doua. Adică, și plus că tu știi cum e, e ca la. Nu știu, e într-un fel când vezi ceva la televizor sau îți povestește cineva și e în alt fel când ești chiar acolo și vezi tu și simți tu, pentru că e o atmosferă pe care trebuie să o redai într-un fel. Uh -huh. Iar noi, sigur, eu nu sunt, de exemplu, Cristian Tudor Popescu, un analist, un comentator. Eu sunt un om care trebuie să prezint realitatea așa cum este, punct. Pe urmă vin niște analiști care comentează ce se întâmplă. Dar și ca să relatezi ce se întâmplă acolo, trebuie să fii acolo, Adică nu poți să povestești așa din ce crezi tu că ar simți oamenii sau din ce crezi tu că fac pe acolo sau ce ai văzut pe Facebook sau pe Instagram. Scuze-mă, Vlad întreabă pentru că nu, el lucrează la radio și nu știe cum e în televiziune exact. Da, da, da, da, uitat. O... Dar da, să știi că nu ești singurul care în aceste zile a uitat de ce au vorbit mai demult. Adică <laughs> ești ok, ești pe linie. Adică ești ai... în da. trend. Ești, ești, chiar, ești chiar în trend, da. Dar la da, noi în mediul rural noi, eu nu mai... Locuiesc în București, sunt în mediul rural, și de la noi se vede foarte interesant ce se întâmplă în București, așa, plin de speranță și în același timp de deznedește. o combinație, un cocktail. De la noi, de la noi, de la țară. Cred că o să fie manifestații și la mine la țară la un moment dat, dar mai așteptăm. Încă de la noi zis. din București se vede că românii sunt niște oameni inteligenți și își doresc foarte mult să nu fie, să nu fie sfidați și să nu fie păcăliți. Și uh, pur și simplu să se facă lucrurile corect. Cam așa se vede din București. Uh -huh. Și uh, cred că așa o să se vadă până când uh, o să primească dreptatea, cum să zic. Până o să se întâmple lucrurile ca într-o democrație, pentru că suntem într-o democrație. Nu a murit Ceaușescu sau așa nu mai știu așa, da, eu. Da, da. Dar, Dar, da, ultima primar? dată murise. Da, da, sunt, e un partid care crede în reîncarnare. A, am înțeles. Da. Și nu admite asta. Dar mi se chiar crede în reîncarnare. Da, vor primi... la Când fiecare românii... ciclu de alegeri. Românii vor primi dreptatea în următoarele, nu știu, hai să zic așa, la întâmplare, 8 zile. Da, chiar așa, 8 zile, să zicem. Eu sper să nu ne ducem înapoi cu 20 și ceva de ani. Adică, de asta cred că au murit niște oameni la Revoluție. Uh -huh. uh, vorbeam cu o colegă care, mă rog, fratele ei a murit atunci și care. De exact asta îmi spunea. Eu sper că fratele meu n-a murit degeaba. -am, mai dură, am plâns parcat. destul și am fost destul de amărâți atâția zeci de ani, mergând să-i facem pomeni și sper că n am murit degeaba. Și că multă lume și-aduce aminte de momentele alea. Am primit mesaje și în această dimineață cu părinți de data asta care povestesc că au fost la Revoluție și care nu înțeleg de ce copiilor trebuie să treacă, nu știu, cumva, prin, același, prin aceeași experiență. Să știți că am văzut cea mai dură pancartă de zilele astea. Sunt, sunt foarte multe fanii simpatice să râde proteste. Ironie, ironie combinată așa. O ironie mușcătoră. România umor da. și în cele mai grave situații, da. da. Dar cea mai, cea mai dură pancartă pe care am văzut-o, pe cea mai dură pancartă, scrie așa. Tată, îmi pare rău, ai murit degeaba. Pe 21 decembrie 1989. Aia este cutremurătoare, deci îți dau la lacrimile când vezi. Eu sper că n-au murit degeaba, sper că nici noi n-am făcut presă degeaba, sper că nimic nu s-a întâmplat degeaba și că, nu știu, ar trebui să se înțeleagă un lucru foarte simplu. Acum oamenii nu sunt împărțiți între unii, suntem cu nu știu care și alții sunt cu nu știu cine. Da. toată lumea vrea ca lucrurile să se întâmple corect, să existe democrație, să treacă legile așa cum trebuie să treacă niște legi într-un stat de drept, adică nu e vorba de cine cu cine e. Da. O mică știre de ultimă oră. Președintele României Claus Iohannis cere să se adreseze marți Parlamentului pe tema modificării legilor penale și a protestelor. Președintele a trimis astăzi o scrisoare președinților celor două camere ale Parlamentului în care cere să se adreseze plenului reunit marți de la ora 12 pe tema modificării legilor penale și a protestelor care au urmat. Constituția îi dă dreptul președintelui să se adreseze Parlamentului în chestiuni de importanță națională. Da, asta e. Președintele, după câte vedem, face cei stă în puteri în limitele constituționale să detenționeze acest uh, conflict. M-aș aștepta ca și guvernul să facă acest efort. Cucă guvernul nu-l face și nici partidul de guvernament. Asta e. Vedem ce facem. Mă ai că să nu redevenim acum serioși, că nu, nu putem... Nu redevenim serioși. Și am descoperit că am același gusturi muzicale ca Andreea. Da? Da, cred... Andreea îți place wow. <laughs> Da, De ce? Zafă îți place Julio? Băi, este nebună. No, no, da, mi mai zis mai de devreme că îți place Chiron și Shape of You și vreau da. să putem piesa asta. Da, hai. După care, dacă ai venit cu banii la tine, dăm 2400 de euro. Da, da, și nu uitați banii. mâine la ora 12. Ne vedem pe pârtie. Căcian? Mai vorbim despre asta. Hai, pa. Andrea, Pârtia Bradu, nu? Din Brașov, din Poiană. Da, normal din Poiană.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 I'm in love No, și 40 de minute Ed Sheeran la Europa FM Shape of You. Asta pentru că Andrea a vrut piesa asta. Andrei, dăghile da, Europa FM. Dai vina pe mine repede. Ce, place? ce mai place? Ce mai place? Ce mai ascuți? Zi, zi așa, zi zi na zi Ce no, mai ascuți? Nu mai zic de mine că de mine. De ce? Că tu cu noi foarte multe melodii, și zilele stei și. Te ce, <dar știam> ce <laughs> cu voi deja eram zaf. Melodi. Ne concentrăm melody. și noi puțin da, la această emisiune. Melodie, melodie. La asta melody. ne. Referim. Avem dublu sau nimic Fancy, Drake. Pardon. Uh, uh, Drake? Nu. No. No. <laughs> uh, Roxana din Cluj e cu noi. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci, Roxana? Bine. Așteptam să mă sunați. Da? Uite, te-a sunat, te sunat Andreea Esca. Da, bună dimineața. Bună dimineața, Andreea. Ce faceți? Bine. Aștept să vă dacă trac de prima întrebare. Aole, ești cam emoționată, am senzația. Da, e foarte grea prima întrebare. Sunt emoționată pentru că ținit mesajul de mult. Pentru că anul trecut și însă și sunat. Da. Lucrurile Pe bune sunt. se întâmplă celor care așteaptă. Nu, dar așa e, Vlad întotdeauna sună după un an. nu e problema. Să vedem de, sunt... de valat, Deci, deci întotdeauna... am sunat totuși. <laughs> da. Nu uite și nu iartă. Îi place să vă lase în <laughs> Să tânjiți la el. Doare mai sună Vlad. Da. Și Vlad nu mai sună, da, și, când, și, când sună, sună și George nu mai vine <laughs> <laughs> da, da, Vlad măcar la un dat sună Hai nu mai da. ține spatea în tensiune. Roxana, ai 8 secunde da. ca să răspunzi la fiecare întrebare Plecăm de la 300 de euro Dublezi de fiecare dată Dacă vrei, te poți opri la un moment dat Să rămâi doar cu banii câștigați până atunci ce am să mai spun mult succes să fii atentă la prima întrebare mai ales te rog că eu fiind într-un oarecare șomaș tehnic am avut mai mult timp să mă Bun. gândesc la întrebări și să fii un pic atent. asta noi de bine să da. prima, dacă trăiești de prima întrebare e greu mergi până Dar la să capăt. fii atentă așa bine hai să jucăm dulul sau nimic 300 de euro avem 300 de euro Roxana tu ai 8 secunde să-mi răspunzi la următoarea întrebare așa care este lungimea laturii unui pătrat a cărui arie este de 64 de metri pătrați? 8, 8 metri 8 metri pătrați? Nu, 8 metri liniari. Aici trebuia direct <laughs> să bagi, știi cum... Ne-a făcut e pe toți. după o bună. Merge până la capă cine ia banii. 300 de euro! Mulțumesc, mulțumesc. Vezi, zaf, numai tu zici că e normal, dacă ești cu literele cu astea, cu muzica, n-ai cum, na mi-s mi apărut doar, mie mi-s a apărut complicat. Da, ce ce ai făcut? Acum mă simțeam deja vinovat da, da, și nou atent. ce ce ai făcut. Nu, n-am făcut. Asta era. În a... realitate n-am făcut. Asta e. N-am a... ajuns până acolo. A... M-au luat în armată și era Europa evem <laughs> pe drum și te-ai oprit. Am și nu mai, nu da. mai ieșit Roxana, ai 300 a... de euro, ce facem cu banii ăștia? Mergem mai departe Merge. da, că urmează o integrală nu e problemă Aveți o matrice și nu, ați scăpat De suntem ok O să meargă până la capăt <laughs> Fiata de Roxana 600 de euro e. 600 de euro la dublu sau nimic? E greu asta? E din ce în ce mai simplu Minți mm -mm minți la ora asta de largă audiență. De ce mă minți? De ce mă minți? Întotdeauna m-am întrebat, Vlad, da. de unde știu că mințim? Băi, știu simt. întotdeauna, n-ai nicio șansă. Nici o șansă, știu întotdeauna. Singurul lucru e să mă fac că nu știu adică. <laughs> asta e singura variantă. Hai odată, întreab-o! <laughs> întreabă Doamne, fata! Întreabă dată fata dacă este cu tine sau nu. Roxana! Ia... Da? Vă Care este cel mai mare stat american ca suprafață? Texas. Texas, am auzit. Să știi că... Texas, Texas spus, nu Da, Texas, am Texas da. Și azi, exact ăsta am, a fost răspunsul pe care l-am dat eu când m-a întrebat Luca. Da, Texas aia, a zis și Vlad. Da, după aia Luca mi-a dat o palmă peste ceafă și m-a mai gândit. Am înțeles. Ea nu mai am timp. Și, da, dar nu o să vă dea palma peste ceafă, tot e da, bine. Deci, tot ești câștigată. Da. Da. E prea multă tensiune la emisiunea asta, Eu Cum plec... ai gândit-o, Luca? <laughs> Ei, cum, să, ce se întâmplă? Eu Eram acasă de vedere, la birou. Din punct de vedere al kilometrilor pătrați, A gândit-o. Da, da, <laughs> da, da. Și? Și-a dat mai la nord. Mult mai la nord. Mult dar texas al doilea stat ca dimensiune, deci oricum... Așa. O să-i fost Alaska? Asta. A, vezi, pentru că a zis că ai fost Alaska și că era Texas-ul pe 2, puteți să-i dați o parte din bani. Pentru că ai spus Alaska... Și oricum, sunt până în 200 de mii sau... Da, <laughs> dar da, la nu e cinstit, nu e cu furat exact Uh, Premiul de consolare dimineața asta ai stat de vorbă cu Andreesca. Nu, m mi-a părut bine. Da, rob, și mie mi-a părut bine. Pații ăștia rob. chiar nu pot fi corupt. Nu, Nici, nu nicio problemă. Da, mai trimiteți mai da. dacă mai fluturi din gene când zici asta. Da, voi da. Am încercat, dar n-am <laughs> reușit. Vezi, ne-a făcut funcționari publici. <laughs> ei chiar nu sunt funcționari publici. Da. Nu ce să fac. Da. Ne lipsește ghișeul, Vlad. Dar să știi că sunt și funcționari publici corecți, da? da? Așa că, că nu sunt. mai majoritate. glume. Majoritatea. Problema nu, e cu, problema nu e cu cei care sunt cinstiți, și sunt foarte mulți. Problema e că sunt cu ea puțini care sunt necinstiți. Rău, nasol. Adică atunci când locuiești într-un oraș, nu trebuie să fie toți locuitorii necinstiți ca să te temi că sparge cineva casa. Bă, dacă desparge unul casa din locuitorii aia... E suficient. Da. Hai să-l ascultăm pe Smiley, știu că-ți place. Ah da? Ce-ai Și... pus? Uh... În drăgostit deși n-am vrut? Da, vrea? altceva? Nu. Uite, acum gata, se întâlnă live. <laughs> Drake n-am, să știi. Drake n-am, like, din Drake, mine. Ai, all, ai. The -avem all, all the way up. N-avem all the way up? Uh, N-avem. Doamne da, avem indrăgostide și n-am vrut. Bine, hai, indrăgostide și n-am vrut. Ești indrăgostide și n-ai vrut? Uh, pf, mi se întâmplă. Cine vrea să Stai, Stai, de, ți stai, stai. Stai se întâmplă. <coughs> Chiar acum ți se întâmplă? Nu, când e Vlad, ți prea, se, se întâmplă. Până. Când sunt eu, <coughs> Deci eu zic că te afunzi? Nu știu, eu zic că ai o relație Plână. aici Plână. între Noi George și Vlad și nu da, vreau să mă bag. Eu încă o deschidere. A de asta nu m-ați invitat, la supă. La supă. Sau ce Ce ai mâncat, e nu, acum serios ce am mâncat. Supă foarte bună. La supă, bun. Super, Bun. De care supă O supă cu tăiței. Ce supă tăiței? era? Ce supă era? Supă cu tăiței și purceluși. Și cartofi prești. Și... Ah, <laughs> cartofi prești, la garnitură doi. la supă Nu cu era cu cartof prești la felul de ei. Am mâncat noi o supă. Te ducem. lasă să nu nimic. Da. Ne salută. ne salută? Cine ne salută? Ce fereu. Ne salută ah, ce fereu. Fereu. Am Sunt... crezut că Smiley. Hai cu smiley. Europa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 mi-a fost și frig și cald odată De dragostea adevărată Nu știu ce mi-ai făcut Că mi-a plăcut și m-a durut Mi-a fost și frig și cald odată De dragoste adevărată M-ai făcut să-mi să Ce-mi do să do ce dorește suflet. Nu am vrut. a trebuit să te o viață, tu nu mai anunțat că vii. Nu stiam voi inima de gheață, ca mea se va topi. Și acum mi bate mult prea tare. mi s-a întâmplat cine am știut.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 Mai făcut să fiu mai mult, Întregosti, De Deși n-am vrut? Am încercat să mă până n-am putut, Întregosti, De deși n-am Cercat să mă undar n-am putut Să și lăsăm și 51 de minute ascultați de șteptarea Europa FM Andreesca este în studioul Europa FM, suntem live și pe pagina Și se Facebook. ceartă cu colegii ei. Da, uh, am da, studioul v ați aprins puțin și de de la ceva slat. Am ce aprins focul de la ceva N-am luat de la supă cremă de dovleac. Exact Asta e că pică. vorbea ieri cu Adi Hădean înainte să ți zlomă da, mașina. Da, înainte să furați mașina exact. <laughs> exact, și spuneam că am făcut o supă cremă de dovleac foarte bună. Și nu i-a venit nici lui să creadă. Da, nu a venit nici lui să creadă că știe că tai degetele de bicei. Da. Și, nu știu, am greșit Nu, zi am, acum că ai făcut curioși Am luat niște dovleac Și m-am gândit să fac trei feluri din el Ca să scap repede și să pot să plec la birou <laughs> Și am făcut Da, felul 1, 2 și 3. Și, uh, și am făcut Supă cremă da. de dovleac cum am făcut-o? Da, da, da, da, am pus dovleacul într-o poală și am pus peste el lapte și smântână lichidă și l-am fiert în lapte și smântână lichidă și pe urmă am băgat un blender. Un primer, blender. Ai văzut blender? Uh, Poți să zic și xerox aici. Am băgat un blender, da? Am pus unt și la sfârșit ce am făcut? Am pus niște... Aici era discuția acum. Cum să-i zic, să zic kaiserului Bacon. Da, dacă să-i zic baker sau Cine lardom. lardom. Da. Da, Andreea, care vorbește franceză foarte bine și al cărei soț știți prea bine, este francez. Ați folosit termenul francez pentru asta. Da, am lardom. zis că am pus niște lardon și, și ei au sărit ce au zis. Nu, sărici, au zis, nu, nu zice lardon, că lardon. lumea că ești fițoasă. Da, și, și să -a zis, zici Dar kaiser. Dar să spun bacon? Păi da, și kaiser ce în română kaiser. sau bacon? Că, deci, că, mă rog, și deci domnul președinte spune Kaiser. Ia, da. Da, da, da. <gântu> ia, yeah, yeah, abărvărum. Șunculiță afumată... <gântu -i> exact, cu puțină grăsime, sau cum? Ş Rumenită, presupun. Da. așa, deci nu? puțin, da. nu știu, Kaiser C din asta cum să-i zicem. Și am pus puțin deasupra, de da, așa, și puțin... Nu, și am pus și niște alune, le-am le pisat așa cum un făcăleț, și le-am pus puțin de jur împrejurul... Da. Și un unculiței pe care am pus-o peste și după aia pot să mai pui diverse mirodenii pe deasupra eu aș pune ceva picant și aș pune Este foarte bun așa a pus și fotografie pe contul ei de Instagram da, da. care este Andreesca. Esca contul da. mă la tine Da dar chiar așa mă cheamă să știi niciodată nu. <laughs> am avut... are momente în care îi spun, și contul ei de Instagram care este și Andreea <laughs> să uită la mine Da ți-am spus Andreea că Esca. sunt femeie da, și nu poți să ca un bărbat la ora 9.54 noi da. suntem mai... Eu aș pune roșiile alea deshidratate care sunt, se găsesc la borcanel, în... Um... Da, și le aș putea să le spun tomat seșe. Tomat seșe, roșii deshidratate. care deci sunt asta, acri... l terminat. Dulcea crișoare așa și care taie un pic din dulceață. Și să încerc și fiertă în apă și cu iaurt de... cu 10% grăsime grecesc în loc de smântână că e mai acrișor un pic. Ce zici zis fiertă în apă? să în apă. A, ah, dovleacul, da, am Domleacu. făcut și așa. Înainte făceam și cu apă și, mă rog, puneam și un cartof. Practic, dar Andreea, acum aveam o altă rețetă. Toată ziua gătește și face un dovleac. De... Vreau să vă spun Da, da, e da fost, e ceva. Eu fost, și fost brutal. cu acest dovleac, l și tăiat cu și l rumenit în untură de porc. <laughs> înainte de am avucat să la fători, fac. și să l da da. Da, da, da, da, da. Eu că un foarte revoltat în perioada asta și vine mereu cuvântul ăsta, porc, porc, porc, ai ceva, Sunt convins că la finalul emisiunii Andrei la Radio Sâmbătă, adică mâine, de la ora 12 în Poiana Brașov, la baza sportivă Gradul o ediție specială prima din 2017. Da, cu sociologul Gheorghe Onuț care o să ne povestească ce se întâmplă cu România și cu românii. Dacă pealtele. sunteți prin Poiana Brașov sau prin Brașov sau prin Preajmă, dați o fugă până în Peana Brașov, și întâlniți vă cu Andreesca, dar nu plecați chiar toți pentru că mai avem treabă, ne și plimbăm prin București sau prin orașele de unde suntem fiecare în fiecare seară așa după ora 17. Cred că Vlad vrea să vorbească puțin astăzi la avocatul diavolului despre asta. Da, nu, voiam să spun că le-am rămas dator ascultătorilor noștri cu rețeta de care sună superfensia, așa, super șmecher, risotto de arpa Vezi? De cași, ce nu zici timp? orez? Cu alta ocazie. Pentru că nu este orez, orezul este orezul în sine. Asta este o chestie care se face extrem de simplu. Am primit mesaje, de neodată rețeta aia, zaf nu mă lasă să -mi face semne închidată. Avocatul doar, diavolului. O să rămânem doar cu ca trebuie să fie bun să te pui cu un popor, al cărui desert preferat este coliva. <laughs> din Cartele din piață, la avocatul diavolului discutăm despre ce se întâmplă în România zilele astea. Deschidem liniile și vă lăsăm eficienti. Și un cadou -o vă polivă? Să vă la emisiunea părere. asta? Nu dăm cadouri, că oh. dăm cadouri. Oh. Vlad Popescu și Cristian Tudor Popescu, cadou avocatul diavolului. Da. Andreea, mulțumim. <laughs> Cristian Popescu este bomboană de pe olivă. <laughs> no. Pardon, n-am putut să zic asta. Cred că ar spune cam așa. am doar zece zile de trăit Să știți copiii mei că v-am iubit Mai am doar nouă zile și apoi Voi fi iar prăbușită în noroi Mai am 8 zile în care să mai strig Până am să mă întorc din nou în frig Mai am doar șapte zile să-i opresc Pe cei ce fără milă mă jerfesc Mai am doar șase zile să mai sper.